Välkomna till Eskapisterna... ...podcasten där fantasi blir lite verkligare... ...åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar och är den saftiga julskinkan på bordet... ...heter Danny Arling... ...och med mig har jag min vän... ...trogna bisittare... ...och vår egen gris ...Thomas Engström. Hej, hej, Danny. Och jag sitter även här med min vän... ...filmkunnige kollega... Och vår tillspetsade julglögg, Paavo Hemmingsson. God jul! Hur är det med er, mina herrar? Jo tack, det är, det är väldigt mysigt just nu, väldigt gemütligt och väldigt juligt mm, Absolut, ja vi har ju bullat upp lite här med, med lite julgodsaker för att eh, ha lite trevligt tillsammans Och eh, vi brukar ju alltid ha en skön stund när vi träffas och får pratas lite grann mm. Ja även om vi måste kämpa in den platsen någonstans i vår kalender för nu är det ju extra <laughs> hektiskt för oss allihopa Mm, mm, jo då, nu händer, det, nu händer det saker även för oss, jag kan tänka mig att de som lyssnar också har väl säkerligen en hel del för sig när det är den här tiden, det, det tenderar man ju att ha och det är inte annorlunda för oss och speciellt inte då när vi ja, har sånt här att tänka på dessutom utöver det vanliga julstressandet. Det är sant, det tar ju lite extra tid där men det är ju ett kärt julbesvär och det ger ju ändå en chans att, att koppla av lite i den vanliga julstressen och mm. tänka på något annat en stund så det, det tycker jag bara är skönt. Dessutom så misstänker jag att de flesta av våra lyssnare som hör det här gör det i mellandagarna och då är det väl lite lugnare kan man väl hoppas. Mm. Nu kan ju mellandagarna vara ganska hektiska de också men då har man ju lagt den största delen av jul stressen bakom sig hoppas jag åtminstone för jag, jag ser fram emot lugnet som kommer här mot oss. Ja samma här jag, jag har ju en och två lediga dagar där just under mellandagarna nu när jag har ett annat butiksjobb än tidigare men, men jag vet ju de som jobbar på stora typ elektronikkedjor i synnerhet det är ju det här med mellandagsrean mm. och det har jag ju fått vara med om och även om det var en rolig liten sån här Ja som en, en, en kick att vara med om ändå när det är så mycket folk som ändå ska in och göra sina fynd så är det ju också väldigt väldigt jobbigt och dagarna känns ju väldigt långa också så jag är glad att jag faktiskt har ledighet istället. Ja för min del blir det väl inte så mycket lugn mellan dagarna heller men det är som du säger Danny det är ganska skönt att ha... Själva huvudjulfirandet över och få det överstökat. För då, då kan man ändå tagga ner på ett annat vis och hantera eh, stressen i mellandagarna på ett annat vis också. Det, det är ändå något helt annat och betydligt lugnare tempo tycker jag också. Ja, ingen av oss är väl helt lediga. Man har alltid någonting man ska göra. Men eh, lite att göra är alltid bättre än alldeles för mycket att göra. Och det har varit lite för mycket att göra lite för länge nu i min smak men eh, det är ju så man känner att man lever åtminstone medans eh, julelysen glimmar och eh, skinkan blir stekt i ugnen och eh, nerverna fullständigt havererar när man försöker hinna med alla deadlines. Det är um, svensk jul för mig. <laughs> <laughs> det låter ju nästan underbart, håller jag på att <laughs> ja, men Det är som du säger, det är kul att ha någonting att göra också. Och det är då man uppskattar det bättre också när man inte har någonting att göra. Mm. Nu, nu känner jag ju ibland att jag kan bli rastlös också när jag inte jobbar. För att jag är helt enkelt så van vid antingen att jobba eller helt enkelt ha fullt upp med annat- men, men det, det är skönt verkligen att eh, när man har jobbat som mest och faktiskt kunna liksom luta sig tillbaka och faktiskt ta det lugnt också. Mm. Men jag måste ju skjuta in och säga att eh, jag vet att när du blir rastlös, då springer du upp på gym. <laughs> ja, det gör jag ju. Det är som så enkelt, helt enkelt. Och nu under de här juldagarna så är ju det det största problemet då, att jag måste som planera in vilka dagar har gymmet egentligen stängt och varför. Ja, <laughs> just det. <laughs> Men hur är det förresten? Jag blir nyfiken. Brukar det vara gott om folk på gymmen under julhelgen? Eller kan man gymma ganska så ensam där då? Eller? Jo, man, man får faktiskt vara rätt ensam. Det får man. Och förra året, även om inte jag var här just då, för jag var ju i Japan. Men, och, och jag kommer ärligt talat inte riktigt ihåg hur mycket de hade öppet just kring juletiden. Jag tror inte det var något speciellt för Japan och julen. Det är ju inte så himla speciellt för dem. Men jag vet att här hemma i Sverige för en vän berättade, det en av mina träningspartners. Han sa det att de hade haft öppet två timmar på julafton och han hade själv varit där bara för att det kändes lite roligt och häftigt ändå. Men det var inte många som hade, som hade den inställningen, det var det inte. Men du går dit och tränar för att du ska bli av med lite överskottsenergi. Ja. Men jag råkar veta att du också går dit när du knappt har någon energi att göra någonting Därför att mm. har du inte gått dit så har du inte gått dit och då känns det inte bra <här> nej, Så då visst. undrar jag vad som är poängen Därför att om du <här> försöker bränna energi för att du har för mycket <här> energi Men du går dit när du inte har någon energi ja. Var är logiken någonstans? Ja nej den existerar ju inte, jag vet att jag är trasig någonstans i huvudet <här> Det är jag som, som gör på det viset <här> men Det tycker jag väl inte ändå för träning det ger ju mental energi i alla fall även om kroppen mm. blir, blir trött så blir man ju pigg i skallen och känner sig uppfräschad mm. på ett helt annat vis Så jag kan verkligen förstå att man beger sig till, till gymmet när man eh, mår lite dåligt och eh, inte mm. riktigt har energin på topp där så det låter logiskt i mina Nej Jag kan väl säga att jag inte riktigt håller med för jag har ju haft jobb där man har varit väldigt fysisk jag menar jag sitter inte bara på häcken och håller på med datorer och skriver och har med. Och det värsta jag vet var när kroppen var så trött och sliten att den inte orkade göra någonting, men huvudet var pikt och bara ville saker och tänkte saker, men resten av kroppen bara sa, nej. Det är en extremt frustrerande upplevelse när huvudet bara bubblar av idéer och åh, du kan skriva det och åh, du kan göra det där och åh, du kan fixa det där. Och så är det bara, nej. Ja, speciellt när det händer nattiden när man ska sova, då då är det ju verkligen ingen höjdare, För då vill man ju oftast verkligen få sova också. Men huvudet blir bara... Ibland blir det ju bara sådär. Man har så mycket man tänker på så att det, det, det kopplas som inte bort helt enkelt. Mm. Det, resten av kroppen är jättetrött men inte huvudet. Jag har någonstans föreställt mig att vid något tillfälle eftersom det blir så kallt uppe i dina traktor, så kommer skivstången att frysa fast och du står där och rycker och sliter. <laughs> ja, som tur är så är det ju... Ändå väldigt uppvärmt inne på just gymmet. Så det, det ser väl inte ut som att det ska vara någon större risk än så länge. Däremot så håller jag mig ju borta från att vara ute och träna. För det är ja, halkrisken och så vidare. Det känns helt enkelt inte helt motiverande. Då, då är det mer motiverande liksom att gå iväg en kilometer och få vara inomhus och träna. Jo, plus att äm, i förkylningens tid då kan man ju försöka vara lite försiktig. Oh. Vi har ju alla åkt på någon form av förkylning under det här halvåret och mm. Mm. det är ju inte så fruktansvärt roligt. Jag, jag känner ju själv fortfarande att jag är täppt, jag är hes och allt möjligt. och mm. Det är ju inte roligt alls för man går ju bara runt och hustar och harklar och tänker inte på något annat. Nej, visst, det, det försöker jag också att verkligen, verkligen hålla mig ifrån. Men där, där också kan ändå gymmet göra sitt. För beroende på då var den kanske förkylningen eller vad det nu är för någonting sitter. Så då, då kan jag verkligen, för att slippa liksom just det här med att man bara går och har det i flera, flera dagar och det händer ingenting. Så då går jag helt enkelt till gymmet om jag ändå känner mig så pass pigg. Och så länge som det inte sitter i typ halsen eller någonstans där det är lite farligare att anstränga sig fysiskt. Och så, och så kör jag mitt gympass och då blir det ju antingen så att jag tränar bort min förkylning eller tvärtom då att den faktiskt bryter ut och så får man det helt enkelt överstökat precis, ja det låter ju också väldigt logiskt att, att få igång det hela också det, det brukar jag göra med massage det brukar ha samma effekt på, på mig när jag har en förkylning på gång som jag verkligen vill ha ha ut men ja det, alla har vi ju våra knep för det hela och jag kan inte låta bli... Jag fastnar medan ni, ni pratar på Dannys vision om ett utomhusgym uppe i Norrland. Där, att det, det hade varit en, varit en idé. Alltså. Det hade varit ganska skönt ändå ute i minusgraderna, i skivbänk där, med, i träningskläder och, och pressa lite grann. Det, det låter uppfriskande på något vis. Jag, jag blir heltänd på den idén faktiskt. Ja, ja, kanske. Om jag hade ägt en, en skivstång själv eller något liknande så hade jag alltid kunnat testa och så hade jag kanske spelat in en, en film eller en, en podd eller någonting sånt där om det och så här dokumenterat och så hade vi sett hur det hade gått. Det, det är så fascinerande vilka olika intressen vi har i den här gruppen alltså. För ja. när någon säger nöje, slappna av, göra någonting som får en att må gott så är inte det första jag tänker, oh jag ska ut och svettas eller jag ska lyfta någonting och bli jättetrött i kroppen mm. men det är väl jag som är latmasken i gänget helt enkelt <laughs> Ja, vi har väl alla en liten latmask inom oss tror jag här i alla fall Ja, jo, och jag ser fram emot som säger att den ska få kypa ut nu när det mm. börjar bli just den här ledigheten som, som stunder men vi tar och lämnar träning, ångest och julstress bakom oss och bara tar och fokusera på julen för det är ju en ganska mysig tid. Jag menar, tända ljus, snö och stjärnor som tindrar, alla paket som ligger under granen, all god mat. Jag menar, det är ju en härlig tid och har man någon trevlig släkting man inte har sett på länge kan man ju träffa dem också om man har tur eller otur. Men jag kan ju inte låta bli att bli lite nyfiken för vi är ju ganska olika vi tre även om vi håller med varandra om väldigt mycket och har snarlika åsikter om en hel del filmer. Jag är nyfiken på hur spenderar ni era jular egentligen? Ja alltså jag kan väl inte påstå att jag har några speciella traditioner eller något speciellt sådant som jag egentligen brukar göra under julen. Eh, förutom att eh, det ska ju träffas någon form av eh, familj, antingen svärföräldrar eller de riktiga föräldrarna och eh, ha ett litet firande men sedan så eh, är det väl lite upp till eh, vad man är sugen på så jag har sällan någonting eh, som står och väntar varje år på att det ska göras någonting jag, jag speciellt ser fram emot så jag tar, jag tar julen lite som den kommer faktiskt. Mm, det, det, det håller jag med om Det blir ungefär samma sak för mig också Jag har väl ingenting som absolut är så här Spikat att det ska göras Bortsett då från att självklart som sagt Träffa familjen mm. Och sen hur, hur vi umgås Och var någonstans Det beror som så mycket från gång till gång Om vi befinner oss hemma hos någon av oss Eller om vi åker hem till gården rent utav Och vilka av oss det blir För nu har ju ändå min stora syster En egen familj så att ibland är hon ju firar annat håll istället för att vara just med oss. Mm. Så det, det är samma sak för mig också. Att det, det studsar lite fram och tillbaka, egentligen. Och, och, och samma sak med sånt här som händer i stan, till exempel. Ja, visst, jag tycker att julmarknaden är trevligt att gå på, men inte alltid jag har tid till det eller att jag kanske helt enkelt inte kommer ihåg det det har inte att jag har glömt bort sådana saker så mm. det, det, det blir som det blir helt enkelt. Jo men det finns ju en gräns för hur många handsnidade tomtar man kan köpa och <laughs> hur många kransar man behöver och så vidare. Jag menar julmarknader är jättemysiga och vi brukar försöka gå på sådana också när de hålls men mm. som sagt var, har man sett en då har man ju sett de flesta faktiskt. Julen är ju inte känd för att förändras så värst mycket, i alla fall i sådana sammanhang. Och det är ju rätt så skönt på ett sätt, för det är ju en trygghet. Man vet att om jag går på det där så kommer jag att få ungefär det här. Och det kan vara ganska tillfredsställande. Mm. Men ibland vill man ju ha någonting nytt och lite fräschare och prova på någonting som man inte har gjort tidigare. Och då är det skönt att det finns de möjligheterna också. Jag ser de här gamla härliga traditionerna som någonting man kan ramla tillbaka på när man bara vill slappna av och veta precis vad man får. Det är ungefär som att titta på Kalla Anka på julafton. Visst, där är alltid något litet nytt inslag som de har stoppat in någonstans, men... Annars, det är exakt samma. Man kan sitta och citera mer eller mindre alla sekvenser man ser där. <laughs> jo, jag blev faktiskt lite nyfiken på det också. Hur är det i era familjer? Är det fortfarande slaviskt att ni sätter er ner och, och kollar på Kalanka klockan tre på julafton? Eller hur är det hos er? Ja, jo, det, det är det faktiskt. Det måste liksom ske innan man äter middag. Och efter att man äter middag så ska man öppna klapparna. Vi har de där, de där fina tidpunkterna. Och det är också lite grann för att den här Carl Berklins julafton mm. då, då brukar den infalla när man sitter och öppnar julklapparna Och då är det som trevligt att sätta igång tvn Och så kan man små titta på det under tiden Så räcker ju själva julklappsöppnandet längre också mm. Mm. Plus att man har någonting att titta på medan man tuggar godis För det är ju så här 99,9% chans att man faktiskt får Någon slags antingen godisask eller någonting annat Som, som innehåller godis i sig tänker att någon som är så fokuserad på träning kan sitta och trycka i sig så mycket godis. Jag är så avundsjuk på det. Jo, ja, jag är alltid förvånad just under den där julaftonen, hur mycket godis man faktiskt äter. Men jag sparar mig till den dagen. Det är kanske så att det är därför du tränar hela året för att du ska kunna trycka i dig så mycket under julen. Där sa du någonting som kanske är skrämmande sant. Egentligen. Det har jag inte tänkt på, men det, ja, det det ligger ju ändå mycket i att om jag ändå ska så här, jag vet att jag har någon slags frossad dag på gång, då, då kan det ju bli så att jag antingen tränar väldigt, väldigt mycket inför den eller väldigt, väldigt mycket efter att det har skett. Så det lär nog, det lär nog hända, kan jag ju säga, att när julafton väl har varit och jag tänker tillbaka på det det är typ dagen därefter, så bara mm, ha gymmet öppet idag. Det har varit mycket godis igår. <laughs> mm. <laughs> jag är ju den typen som att det räcker att jag tittar på julbordet eller på julgodis så lägger jag på mig ett kilo eller två jag behöver inte ens äta någonting det räcker med att det bara finns i rummet så verkar jag på något sätt extrahera kalorier direkt och bara absorbera dem på något sätt ja det, det har en märklig påverkan på oss allt det här julgotten alla blir ju som barn på nytt och mm. bara frossar så det står härliga till och Ja sen kommer ju den här julångesten dagen efter ganska som ett brev på posten <laughs> ungefär och sen är det ju lite olika hur man behandlar det också och jag är ju gärna så att jag, jag ger mig ut lite i skog och mark och, och försöker röra på mig lite och pusta ut lite efter mm. det här hektiska ätandet och allt som hör julen till och, mm. och få en liten lugn och skön stund samtidigt som man är, man är ute och rör på sig det tycker jag är en riktigt skön eh, liten tradition faktiskt som det mm. nästan har blivit på, på juldagen för mig jag måste säga att den här liknelsen med ett brev på posten den är mer äkta än vad du kanske tror, för så som jag upplever posten så kan den komma lite när som helst. Man väntar någonting som ska komma, men det kommer inte, det kommer inte, det kommer, oj, men nu är det alldeles för sent. Nu spelar det ingen roll att det kommer och så vidare. Så ja, exakt som julångest ungefär. <laughs> ja, det var ju en väldigt, väldigt bra beskrivning på det. Ja, faktiskt. Eller så har vi bara fruktansvärt dålig postgång här ute för... Ja paket och brev försvinner till höger och vänster jag har mm. många tidningar och brev som har skullats, skickats som jag har kollat, har det skickats är det verkligen på lådan, jo vi, vi garanterar det, men äh, det dyker aldrig upp så här är antingen någon i huset som har fått en hel del spännande post som inte tillhör dem eller så är det någon som draggar i brevlådan och tycker att, om oh, Danny får väldigt spännande post jag vill, jag vill se vad han får den här gången det är förstås små tomtar och troll som, som är där och hugger den, kan jag tänka mig i den här årstiden, ja det måste ju vara det. Du har inte ställt ut gröten, Danny. Ja, precis. Ja, jo, det beror ju på att jag inte har någon. Men jag kan ju alltid ställa <laughs> ut någonting annat. Jag, jag undrar om de gillar eh, pasta carbonara eller någonting sådant. <laughs> för det vet jag <laughs> finns i huset. Nej, du. Tomtar, de är så traditionsbundna om något. Så eh, jag skulle inte våga göra det där om du inte... Eh, skulle vilja att dina favoritklenoder står i högan lågor en morgon eller något sådant så eh, nej, akta dig för det den. alltså jag blir ju nyfiken på vad det är för tomtar som du har egentligen för det där låter ganska dramatiskt nej, är det bara mina hus tomtar som kan bli lite gramsiga emellanåt om man inte är snäll mot dem kanske, ja men det, förresten det är kanske det som gör att jag inte kan sova vissa nätter ordentligt, det är inte det att jag har typ myror i huvudet utan det är att jag har tomtar på loftet helt enkelt <laughs> jo men det är en frukt skillnad på att hålla någon vaken och att tutta fyr på någonting. <laughs> jag sätter inte dem riktigt inom samma kategori. Ja, nu, nu tycker du uh... det <laughs> oh, oh, yeah, yeah. ja, Ja, jag tror vi lämnar uh, pyromantomtar och sådant där och återvänder till traditionerna för uh, det här börjar bli lite morbidt för att vara jul om du frågar mig. <laughs> ja, men förresten hur ser det ut för din egen del då med just jultraditionen och Ja, nu är vi ju så spridda i familjen där att eh, det oftast blir som så att man försöker sammanstråla hemma hos föräldrarna för att ha ett litet julmys på julafton. Det har ju hänt att vi har haft julmys här eller hemma hos brussan, men eh, det är ju något speciellt med att ha det just hos föräldrarna. Det, det känns mest äkta om man säger så. Och vi brukar stråla samman till Kalanka för det är ett sånt bra tillfälle att sitta och småprata och ha någonting att titta på medan man värmer upp med lite glögg och lite tilltugg och sånt där. Och sen blir det middag och julklappsutdelning och så sitta och jäsa i soffan och titta på alla de här gamla repriserna som SVT har som vana att köra i loop på julafton. Och det tycker jag faktiskt funkar ganska bra. Jag är oftast väldigt nöjd med dagen och sjunker ner i någon slags matkomma där vid 11.12 på kvällen. Ja, men den situationen den känner man ju igen allihopa tror jag. Mm, mm. Ja, men det är ju det absolut mest traditionella. Så det förvånar mig inte alls. Och jag misstänker att vi har en hel del lyssnare som känner igen det också. Men eh, traditionellt kan vara mysigt. Man ska bara inte vara rädd för att göra någonting nytt ibland. För eh, då kan man ju faktiskt missa något riktigt, riktigt spännande. Men eh, ibland är det skönt att veta precis vad man får. Mm. Kanske inte så mycket i julklapparna. Men eh, det är ju en helt <laughs> annan fråga. Nej, precis. Det vill man ju helst ändå hålla någorlunda hemligt. Jag... jag har ju en önskelista som jag alltid skriver upp- och som jag delar med mig av på nätet. Och jag vill ju inte veta exakt kanske vad jag får därifrån. Det gör väl inte om jag ibland måste vara specifik- när typ mamma i synnerhet kanske frågar- ja men vad exakt önskar du dig? Hon, hon kanske inte direkt survar ut på internet <laughs> faktiskt- och kollar listan utan hon undrar om- hon, hon kanske ger ett förslag på ska jag köpa det här? Då? Och så kan jag säga- jo men faktiskt det var en jättebra idé- eller så säger jag ja men den, den där grejen har jag önskat mig och, och den är inte med på min önskelista så, men hon hittar alltid på någonting, någonting som ändå är nytt och spännande också Så du menar alltså att din mamma inte är ute på nätet sofar och lyssna på <laughs> excellenta podcaster som exempelvis den här Ja nej det, det gör hon ju faktiskt inte hon, hon tittar inte på mina videorecensioner heller Men jag kanske eventuellt skulle kunna skriva en liten uh, sån här uh, genomgång Hur hon faktiskt ska komma åt Dels våra avsnitt också, mina egna dessutom Då skulle hon faktiskt kunna följa den Men nej hon är inte riktigt på den nivån <laughs> Rent teknikmässigt är hon inte Då ska du få ett litet julklappstips till henne här nu en webbradio. Ja faktiskt. Jag undrar om mm. hon, hon, hon kan potentiellt redan ha en sån ändå. För jag vet att hon brukar lyssna på dansbandsmusik och det gör hon faktiskt via någon form av sån typ webbradio. För det är inte via den vanliga i alla fall. Så att hon har ju kommit så långt. Så förmodligen så nästa steg skulle ju vara just podcasts. Och då, då är det ju ganska exemplariskt om jag gör ett exempel med, med våran podcast, att ja, men den här kan du lyssna på till exempel. Hust, hust, hackel hackel den är jättebra, hust, <laughs> Jag är inte partisk eller något sådant, men Nej. den är ju suverän Precis, tack Jag är bara med på ett hörn, jag lovar det är inte skamlös profilering här inte. Men just det där med önskelister, det är ju en rätt så bra idé egentligen för att man tappar ju kollen på vad folk i ens omgivning är intresserade av, vad man vill ha och som förslag när man ska skaffa en liten julpresent eller någonting sådant. Men jag tycker det blir svårare och svårare att skriva någonting sådant. Kanske både för att mina intressen blir mer och mer specifika. Jag vill ha just det där eller jag tittar på just det där och så vidare och så vidare eller så behöver man utrustning eller annat som är så väldigt specifikt att det är väldigt svårt för andra att riktigt ta till sig att jo men han vill ha de där pennorna därför att det funkar bra för honom du kan inte bara köpa en kulspetspenna, vilken som helst och blir han ganska upprörd. Men vadå, penna som pennan liksom? Det går ja. väl att rita med vad som helst? Eller hur? Ja det är kanske jag som är ovanligt grällig där men jag har mina preferenser. Ja det förstår jag verkligen att man testar sig för vad som fungerar bra i ens hand och, mm. och vad det får för resultat och, så, och sådant så det absolut förstår jag det och jag har ju lika stora problem när det, när det gäller att, att skriva önskelister och så utan det, det är bara ett töcken jag, jag får aldrig fram någonting så jag har helt gett upp den idén och det, det blir inte mycket julklappar i, I familjen numera i alla fall så därmed har jag har jag sluppit undan den våndan och försöker fundera på vad i hela friden man, man vill ha egentligen. Så det, det, det är ännu en, en sten från mitt börst faktiskt. <går> ja vi har ju börjat med traditionen jag och min sambo att vi bara går en julhandelssväng i ett jättevaruhus och tittar i olika butiker och har... Ingen specifik bild av vad vi ska ge till någon och så hittar vi grejer där vi kan känna, nej men vänta nu här, det här är ju bara så hon och den där är ju bara så han och så hittar man ett par grejer som känns ganska kul och som man är ganska säker på att personen inte har men ändå kanske kan bli en överraskning och någonting som går att använda eller är praktiskt eller vad det nu må vara. Och visst, det kräver ju en hel del. Man behöver ju verkligen spendera en dag på ett köpcentrum. Men mm. det är kul att överraska med någonting som kanske är helt oväntat. Och vi har faktiskt lyckats att hitta riktigt bra grejer de flesta gångerna. Men nu ska jag kanske vara försiktig att säga det där för vi vet ännu inte hur äm, årets julklappar har ä, tagits emot. <laughs> Snart kommer väl det också som ett brev på posten, nämligen <laughs> när de skickar tillbaka <laughs> grejerna och argt säger, fals? vad falsk? är det här? Skulle detta vara det jag? <laughs> aj, aj, aj. Jag, jag, jag jobbar ju lite med sådant att ta emot såna intressanta paket och eh, telefonsamtal på folk som inte är så nöjda med gåvorna de har fått. Så det är någonting jag, jag ser fram emot med skräckblandad förtjusning mellan dagarna faktiskt. Mm. Jo, men jag har också arbetat i retur och um, det är väldigt intressant vilka små noteringar som folk gör på sina varor och varför de inte var nöjda och så vidare. Det är ibland hela brev där de skriver en mm -hmm. sorgsam berättelse om varför det här var fel eller varför det här inte funkade. Så man sitter helt trollbunden och läser igenom och undrar vad tusan tänkte du när du beställde det här egentligen? Du, du verkar ju inte ha varit rätt på det från första början men ja, det är väl en, en tradition det också att folk ska ta alla möjligheter de kan att få gnälla lite grann. Ja, det är väl så lite grann. Man får en ventil, en möjlighet att ventilera sig lite grann och noggrann kanske är det många som tar den chansen och får, får släppa ut lite ånga och, och gnälla lite extra där. Det är väl all den här julstressen som har laddats upp- och så äntligen så bara pyser den ut <laughs> där emellan dagarna. Ja, exakt. Ja, men det är det någonting som vi alla tre är förtjusta i att få? Det är ju film. Men då är ju den stora frågan- vilken film vill man ha egentligen? För det finns en hel del att välja på- och vi har ju byggt upp ett ganska imponerande bibliotek alla tre. Mm. Mm. Så det är ju fortfarande en utmaning- för de givmilda vännerna som vill köpa någonting kul- och det har ju funnits en hel del spännande val på film som man har fått genom tiderna där man undrar, vad tusan är det här för någonting? Oftast är det ju väldigt underhållande att se, för det är ju då vi har stiftat bekantskap med många skitfilmer genom åren. Men ibland undrar man om den dåliga smaken kom från första början eller om det var ett ärligt misstag att de valde just den filmen av alla andra. Ja, jag tror för min del så vågar nog inte folk ge mig film längre, åtminstone inte i vuxen ålder sedan jag började intressera mig för det på allvar och börja plugga film och dylikt också. Så har folk blivit avskräckta, de vågar inte, de vet inte riktigt om det här kan passa. Och när det, det, jag tror inte jag har fått en enda film på hur länge som helst. Det kan ju bero på vilka filmer som du väljer att titta på. Vi har ju fått ett väldigt eh, distinkt intryck av det senaste halvårets recensioner. Just, just. Mm, ja, men då har ju Halloween ingått och då har jag inriktat mig lite, lite mer åt det hållet. Men eh, jag håller mig hyfsat brett annars. Det, det skulle jag vilja påstå i alla fall. Ja, Halloween i september, oktober, november... Januari, februari, april. Man måste ju varva upp och sen så måste man ju varva ner efteråt också. ja Det förklarar ju en hel del i sådana fall med, med den tankegången så. Ja, men det kanske inte filmer som man direkt känner för att ge bort julklapp. God jul, här får också man massakerna 29, blodstänk i vit snö. Det det är inte riktigt rätt julstämning om vi säger så. Och kanske när lammen tystnar. <laughs> Den kunde vara kul att se. <laughs> ja, varför inte? Det hade jag inte haft någonting emot. När lammen tystnade i julgåva. Det hade ju varit guldvärt. Men nu när vi ändå är inne och nosar lite på julfilmer. Det här är ju trots allt en podcast om berättelser och film och liknande. Så jag tycker att vi tar en liten titt på vad vi har för favoriter att titta på runt jul. Och Thomas, du kan väl få börja med att dela med dig om några av dina filmklassiker. Mm, då ska jag ta min äldsta klassiker först som jag har nämnt en gång också tidigare i skapisterna, nämligen när vi tittade på Toy Story. För då nämnde jag att där finns det ju en annan film med just leksaker som kommer till liv när, när inte människorna är runt omkring dem. Nämligen i filmen The Christmas Toy från 1986. Den här filmen handlar ju också om, om leksaker på just julafton, men, men den är gjord om med Jim Hensons sådana här dockor så den är inte tecknad. Och då är, det, då är det alltså favoritleksaken. En tiger som heter rugby. Han kommer ihåg hur fantastiskt det var förra julen när paketet som han själv låg i blev öppnat. Och hans så att säga, ägare blev så otroligt glad av att se honom. Och han kände sig så uppskattad. Och han var ju liksom favoritleksaken och har varit ett helt år nu under den här tiden. Han tror liksom att han ska bli inslagen och så ska samma sak hända och, och, och den här lilla flickan ska fortsätta att älska honom för alltid och alltid och uppleva det varje år om och om på just julafton. Men, men sen kommer det ju fram då att nej men rugby säger ju alla de här andra leksakerna, nu är det ju dags för henne att få en ny leksak, vi har ju alla varit hennes julklapp en gång i tiden och, och han accepterar liksom inte det här och så blir det ett äventyr av det den ska jag nog faktiskt försöka ta och leta upp och titta på för det låter som mm. helt rätt film, helt rätt i tiden mm. verkligen jag, jag har bara hört talas om den men jag har faktiskt inte upplevt den ännu och jag blir ju än mer sugen på att ta reda på vad det här är för någonting egentligen att och få, och få uppleva det på egen hand. Så det, det är ju definitivt någonting som jag kommer att kolla upp. Det kan ju vara riktigt bra julmys nu i dagarna faktiskt. Ja det, det är roligt också för den, den har ändå en liten sån här mörk ton till sig också för att till skillnad från då Toy Story där, där leksakerna liksom bara spelar att de är leksaker när människorna är omkring dem därför att Ja, annars skulle det bli ett, ett jädrans liv helt enkelt. Så, så här är det ju som jag tror att jag sa under Toy Story avsnittet också på det viset att eh, om de blir upptäckta då blir de förstenade, de förlorar sitt liv och det är ju ganska hemskt egentligen men det är också väldigt spännande då under väldigt många scener i den här filmen. Jo, ja, men vi har en tendens att glömma bort att många sager har väldigt mörka element i sig. Det hör liksom till för att man ska få rätt dynamik mellan det goda och det onda, det mörka och det ljusa och så vidare. Mm. Om det inte fanns något dramatiskt som kunde hända, jag menar, då finns det ingen dynamik, då finns det ingen risk, då finns det finns inget äventyr, då går du bara ja. från en punkt till en annan. Mm. Så jag tycker det låter jättelovande och som sagt, jag vill verkligen se den här nu. Sen en annan just gammal barndomsfavorit som jag har, där själva historien egentligen är väldigt gammal för mig och någonting som jag har växt upp med. Men just det här filmformatet det jag upptäckte på senare tid för bara något år sedan, det är A Garfield Christmas Special som jag hade ända sedan jag var, jag vet inte hur, liten men något sånt här kanske. Ja, åtta år eller någonting. Själva, själva filmen vet jag är från 1987. Jag vet inte hur gammalt seriealbumet är- och vad som kom först egentligen- men jag hade i alla fall ett seriealbum- som då handlade om hur Gustav- alltså Garfield-katten katten Gustav som man heter i Sverige- Gustav, Jon och Odie de åker till, till Johns farmor under julen och så träffar man helt enkelt hela tjocka släkten där så vi får träffa då Johns, våra farmor och pappa och, och syskon och sådär och det är julbord och det är lite roligt och så blir det som ett litet äventyr för, för Gustav ska ge bort någon julklapp till Odie och Odie har någonting filurit på för sig i ladan så man inte får se exakt vad det är för någonting man försöker hålla det hemligt för Gustav och det är som en liten sån här ja ett, ett långt Gustav-äventyr helt enkelt, men, men under julen. Jag är nog ganska säker på att albumet är det äldsta av de två för jag, jag tycker mig känna igen det här och att jag har läst den och sett den men det är så många år sedan så att jag är lite skakig på detaljerna men mm. jag tycker att Gustav kan vara ganska kul men man får vara försiktig för att det är väldigt lätt att överkonsumera Gustav. Det behövs inte särskilt mycket om vi säger så. Precis. Ja det, det är ju till viss del sant måste jag väl säga. Men Gustav är ju ändå rätt så älskvärd tycker jag. Och jag, jag minns den här, det var någonting som jag helt hade glömt bort tror jag. Men den här julspecialaren jag minns inte om jag har sett den själva filmen eller om jag har läst lästserialbumet mm. men själva själva historien den upptagades att bara komma upp bubblade fram ur, ur bakhuvudet när du berättar om den och det, det här måste vara jättelänge sedan jag mm. har, har fått eh, ta del av denna senast det, det var lite spännande att du tog upp den det var det var ett kärt återseende att få de här minnena väckta till liv igen. Ja det glädjer mig att höra för den, den ligger som sagt mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat just därför att jag, jag läste den verkligen varje juli jag vet inte 15 år i rad åtminstone mm. förmodligen 20. Alltså fortfarande bara för sig 5-6 år sedan så grävde jag fram albumet igen och det var först då som jag också upptäckte att men den här finns ju faktiskt gjord som en... Ja, kort film, kort, kort, kort film som sagt det här är ju bara ett litet album så filmen är inte längre än 23-24 minuter så tacksamt nog på ett vis för det som, som du säger är att det är, man mår som kanske bäst av Gustav i, i de små doserna som man är van vid att få de här filmerna och äventyren som finns med honom för de brukar ju inte vara så långa så det är, det är charmigt verkligen den tycker jag väldigt mycket om Gustav som serie och animation har ju en tendens att bli lite chattig. det är ungefär samma historia som berättas om och om igen, men nu är ju just den här julspecialen en väldigt speciell historia, så det är ju mm. en som är väldigt lätt att titta på och som bryter normen just därför att det inte är exakt som allt det andra. Men överlag brukar jag blev väldigt mätt på Gustav Fort- så det räcker med 23 minuter. <laughs> ja, en gång om året också. <laughs> det blir lagom, det, det säger jag också. Och min sista julfilm som jag vill berätta om- det är en som jag upptäckt väldigt, väldigt nyligen. Den har jag bara sett, ja, tre eller fyra gånger. Och den heter Tokyo Godfather, så är från 2003. Och det här är då en animefilm- som handlar om tre stycken hemlösa människor som plötsligt hittar ett gråtande barn bland en massa sopor. Och då ska de försöka leta reda på dess föräldrar bestämma sig för efter mycket om Och, igen. och det här är då ett, ett jätteäventyr för ja, som sagt de är ju hemlösa så först och främst hur ska de gå tillväga egentligen? Och hur ska man ta sig någonstans när man väl upptäcker då att ja, men det är den här och den här personen som, som har haft det här barnet? Så det blir en, en ordentlig resa genom Japan. Och det är fantastiskt starka karaktärer och personligheter. Och en riktigt, riktigt rolig och, och väldigt spännande äventyrsfilm i just japansk stadsmiljö under juletid. Wow, det där var ju en titel som jag aldrig har hört talas om faktiskt. Men det låter ju riktigt härligt och en intressant story som verkar vara ja, vad ska man säga välutvecklad och en, som kan gripa tagen. Ja, det, mm, det, det är någonting som lockar där faktiskt. Det, det är någonting som jag faktiskt får ta och titta närmare på faktiskt. Det, det var ett bra tips faktiskt ja Jag kan, jag kan verkligen, verkligen rekommendera den Jag, jag upptäckte den själv därför att eh, Han som då har gjort den här filmen Heter Satoshi Kon Och sen tidigare så har han gjort Ett par andra spektakulära filmer Som inte har varit just djurhistorier Han har gjort bland annat Paprika och Perfect Blue Som är verkligen helt mm. andra eh, filmer men det är just därför ja, som jag själv upptäckte den, att man var tusen. Den här gjorde han 2003, och inte jag tala om den tidigare, tänkte jag för ett par år sedan. Och så köpte jag den bara rakt av när jag hittade den och då visar sig vara en väldigt bra investering Jo men han har ju gjort väldigt udda filmer om man får lov att säga så mm. väldigt mm. annorlunda jämte andra animes och andra normer och traditioner inom det filmmediet så ja. eh, jag kan tänka mig att det är en upplevelse att se den där och jag blev också lite nyfiken så du har kommit med många spännande tips här idag <laughs> Ja det känns ju bra också så att jag får sprida min, min julig glädje <laughs> åt erat håll <laughs> Ja jag måste ju känna att jag jag är nog den lite tråkiga i inget i så fall, för jag är en sådan som tycker väldigt mycket om att gå tillbaka till det gamla och sådan som man verkligen gillade runt juletid och vill titta på igen. För um, den första filmen som jag har på min favoritjullista, det är faktiskt Hogfader. Oh. Mm. Och det är ju en film, eller ja, egentligen en bok som vi redan har pratat om i Eskapisterna, Så um, har man inte hört det avsnittet, så rekommenderar jag det varmt. Men som sagt, den är väldigt bysig. Den är väldigt säregen. Den är väldigt Discworld om vi säger så. Och väldigt, väldigt, väldigt mycket Terry Pratchett som är författaren till boken. Och det är precis vad jag kan känna att jag behöver vid en sån här tid. När man eh, har allt det traditionella. Så kan ett litet otraditionellt tillägg till traditionen vara rätt krydda. Och ja, jag kan ju bara hålla med, det är ju en, en säregen historia som eh, både går hand i hand med, med vår jultid och går en helt egen väg och synar eh, den här tiden på året med knivskarpa ögon som bara Terry Pratchett kan. Mm. Ja, det, den är ju helt fantastisk, det är den verkligen. Första gången jag såg den så var det just jultid också och jag tyckte ju verkligen att det, det var en väldigt bra och det gjorde mig ju sugen på att just läsa boken så jag var ju väldigt glad och peppad inför när vi hade våran sådan special för det, det kändes väldigt roligt just att få även uppleva den i sin, i sin lästa form och det är faktiskt en, en bok som jag också borde återbesöka känner jag för det jag kan känna just det att det, det är en speciell känsla ändå att sitta och läsa en bok kontra att se filmversionen av den mm. och det här det är nog verkligen någonting som jag skulle kunna känna att jag vill hålla i min hand och jag vill liksom sjunka ner i, i soffan eller i fåtöljen och så dricka lite glög och ha något så här adventsljusstaken tänd och så bara bara försvinna in i den här härliga världen som den är. Jo, boken är ju extremt mycket mer detaljerad än vad filmen någonsin kunde vara. Jag menar, mm, mm. det är en tv-film uppsplittrad i två avsnitt på en och en halv timme vardera. Och de hinner berätta en hel del och boken innehåller... Ännu mer. Så um, jag uppmuntrar ju alla som inte har läst den men ändå tycker att Terry Pratchett är spännande. Läs den. Den är verkligen värd. Mm. Och den har en hel del spännande att säga om um, vår egen jul egentligen. För det är ju den han håller upp en skrattspegel mot. Ja, det är ju Terry Pratchett i sitt esse här och... Um... Är man inte sugen på att läsa boken så skulle jag vilja rekommendera audioboken faktiskt. Som jag för mig det är Steven Briggs som läser in och som han gör riktigt, riktigt bra med härlig inlevelse. Och det, det kan vara någonting som man kan krypa upp i soffan och bara julmysa med och, och hör, få den här boken uppläst för en. Absolut, det, det, det kan jag verkligen gå i god för också. Allra första gången som jag faktiskt stiftade bekantskap med Terry Pratchett så var det just... Jag tror det var under bussresor som jag gjorde fram och tillbaka till jobbet eller någonting liknande. Men det var i alla fall dels efter rekommendation från Danny och så dels så... Jag letade helt enkelt reda på ljudboken för jag kände att det var enklast så. Och även då var det just Briggs som, som läste upp den och han är fantastiskt duktig på det där. Jo, de har ju alltid valt med stor omsorg vilka som ska läsa Terry Pratchets böcker. Och de har ju bara valt bra människor. Steven Briggs är ju en av de bästa, den saken är ju klar. För han har ju en inlevelse och har ett väldigt stort röstförråd med att göra olika karaktärer och liknande. Så um, vill man ta Terry Pratchett till en helt ny nivå ska man ju helt klart plocka upp en um, audiobook som han har läst in. Och om jag fortsätter min favoritfilmslista från Julen så ähm, hittar vi en riktigt gammal klassiker för oss som älskar komedier. Nämligen: Ett päron till fassa firar jul. Mm. <laughs> Och den här filmen älskar jag lika mycket som att jag tycker att den är frustrerande. För där är helt lysande scener i den här. Och där är scener som jag tycker är så urbotad dumma därför att med väntan och här hade man haft fem hjärncell och hade man fattat att det där är inte en bra idé. Men det är så typiskt ett päron till fassa filmerna att det går väldigt högt och går väldigt lågt och jag tycker att det höga här är tillräckligt för att man ska ignorera det låga Det är så mycket att skratta åt och där är scener som jag fortfarande citerar eller eh, kommer att tänka på just därför att de är så enormt tillfredsställande och roliga eh, Ja, för min del så är det nog mest frustration när jag tittar på den där filmen för jag kan bli riktigt förbannad när jag, när jag sitter och kollar på <laughs> den filmen <här. laughs> Det, det är någonting med, med den där familjen som kan driva mig till vansinne. Men samtidigt, precis som du säger Danny, det finns ju höjdpunkter där man faktiskt kan skratta istället. Och helt plötsligt bara växla från högt till lågt och tillbaka igen. ja det, det är en speciell film där och det är många som, som älskar den. Men jag, jag håller mig gärna bort från den för den, den kan gärna få mig att bli lite, lite ilsken av mig emellanåt med alla dumheterna som för sig går på rutan där. Ja, jo men det kan jag ju faktiskt backa upp ändå och förstå dig för för det, det, det finns mycket i den som som sagt det, det är lite så här för korkat verkligen lite för löjligt helt enkelt. Mm. Och jag har inte sett den här filmen på jag vet inte hur länge och det är för att jag räts lite granna just de scenerna, för jag har väldigt väldigt dåliga minnen jag minns att jag har skrattat väldigt mycket åt det men jag minns också att jag har tänkt just att men, det här är nästan pinsamt för jag känner att jag, jag kan liksom, jag kan nöja mig med att jag har både det här minnet av att jo men den var väldigt rolig samtidigt som jag har minnet av att men var den verkligen så himla bra och så låter det bara vara så men får jag någon gång en chansen att ett gäng folk jag känner tycker att, ja men ska vi inte se ett Perron till farsa fira jul? För det är ju som sagt ändå en julifilm. film. Jo men visst, då kan jag göra den tillbaka resan och tillbaka blicken. Men, men det är ingenting som jag kommer att dra fram bara sådär rent spontant på egen hand under julen. Ja, om jag säger som så, om du har några goda minnen från den och är lite osäker lev på minnena då, för eh, som sagt var, den går väldigt högt, men den går också väldigt lågt och mm. det är en stor risk att du faller ner i samma hål som Pavel har gjort ja. där och blir mest irriterad. <laughs> för eh, jag förstår kritiken och jag håller absolut med om den. Det har bara blivit en sån här skön film jag tycker om att kasta in. Jag vet precis vad jag får, både i skratt och i dumhet, men det är något tryckt i att jag vet redan hur illa det kommer att bli, så att jag blir inte Aj, aj, aj, ja, du har äh, riktigt gått in för det där låtet, Daniel. Och äh, jag, jag förstår skärmen äh, med, med just äh, ett päron till farsa jul. Och det är ju trots allt en rätt så skön stämning. I alla fall äh, till viss del emellanåt. När äh, det inte är för mycket tokerier på gång. Så äh, det finns ju ändå en, en viss attraktionskraft där. Och eh, jag håller absolut med att eh, det är ju en julklassiker hur man än vänder och vrider på den där filmen. Mm. Och som sista julfilm som jag ofta tittar på till jul så vill jag vara lite luddig. Mm -hmm. För det är snarare ett koncept än en faktisk film. För är det någonting jag älskar att titta på runt jul så är det en julsaga. Ja, mm -hmm. Men det är också den berättelse som har gjorts flest adaptioner på, ja, någonsin. För du kan hitta den nästan överallt. Det finns tecknade varianter, det finns eh, skådespelade varianter, det finns Disney-variant, ja, det finns hur många som helst. Och jag vill åtminstone se en till jul. Och då brukar jag passa på att ta en av alla de som jag ännu inte har sett, därför att jag vill se hur de gjorde tolkningen jag vill se hur de la fram karaktärerna jag vill se vad de gjorde med konceptet mm. och förra året så tittade vi ju på en julsaga med Jim Carrey och um, det var ju faktiskt en ganska spännande upplevelse även om vi hade både goda saker och dåliga saker att säga om den så um, det är ju också en varm rekommendation om man inte har lyssnat på det avsnittet för uh, det passar ju också bra så här i juletid att lyssna på Mm, absolut att göra ja. och som sagt det var en, det var en väldigt trevlig eh, som version av den sagan och berättelsen så det, det, det, var, det var väldigt kul att få se den medan jag var där borta i Japan och få, få lite julkänsla och diskutera den filmen med dig. Ja, det var under den tiden då du var i Japan. Ja, det stämmer mm. ju. Det hade jag helt runt bort också. Ja. Det var ju förra julen. Ja. Där ser man vad tiden går. Ja, just det alltså. <laughs> jag blir lite mörkredd. <laughs> <laughs> ja, men en julsaga är ju helt fantastisk att, att få uppleva. Och det är sällan en version av den är riktigt, riktigt dålig tycker jag. Utan det finns alltid någon behållning med samtliga versioner av just The Christmas Carol. Och det håller jag med om att det är hur skönt som helst att, att få uppleva den här på nytt. För det, det finns alltid någonting nytt och få se med skådespelarprestationer eller hur de väljer att iscensätta själva sagan där. Så det, det blir aldrig så att man känner att man har sett det här alldeles för många gånger. Utan mm. det, det är en ny film varje gång. Men nu har ju både Thomas och jag fått dela med oss av våra filmfavoriter från juletid. Har inte du några att nämna, Pavo? Jo, visst har väl jag några julefilmer jag också. Men kanske inte filmer som jag själv brukar sätta mig ner och kolla på just nu när det faktiskt är jul- utan bakvänt som jag är så har jag en tendens att se på julfilmer under sommaren istället. <laughs> för, det, för jag vet inte, jag, jag får nog av själva julköret när jag är mitt inne i det. Så jag vill inte uppleva det i, i filmväg samtidigt också. Men en regnig sommardag så är det skönt att dra för gardinerna. Bulla upp lite snabbt julgott. Och sen så få känna lite julkänsla där. Att det, mm. det tycker jag är härligt i alla fall. Så då sätter jag ju gärna helst på Gremlins först. Det, det är en film som, som nästan bara måste ses när det handlar om julen. Bara julscenerna i den där, precis som ni pratade om alldeles nyligen, så, så är det en... Det är ett fantastiskt vinterlandskap där och sen så mitt i helyllesamhället så kommer de här mysmonsterna och, och attackerar och det, det blir bara härligt helt enkelt. Jag, jag är väldigt svag för Gremlins så har varit sen första gången jag såg den som, som liten pojk. Och, och blanda in lite så här skräckelement i en julfilm det är inte kanske alltid så lyckat men här tycker jag faktiskt att det fungerar helt suveränt och det är alltid skönt att få uppleva all galenskap, allt mörker och all snö som, som finns i Gremlins faktiskt. Faktum är att vi hörde ju att det inte är originalmanus som de använder i den filmen utan att det är ett som de har gjort mycket ljusare för originalet var väldigt, väldigt mycket mörkare. Och mm. intressant nog så fick jag höra efter att vi hade spelat in det där avsnittet att det ska ha varit så drastiskt Som att gremlingsarna Ska ha dödat hans hund Och halshuggit Oj. hans mamma Och det är väl ganska långt Över gränsen om man säger så Ja, det är hyfsat Ja Chris Columbus verkar ha haft en mörk period när han skrev det där manuset men ja, jag har hört ryktas väldigt mycket om vad som fanns i hans första utkast där som de bara kastade tillbaka i ansiktet på honom och bad honom skriva om igen så det hade varit en, en speciell upplevelse att få ta del av vad det egentligen var han ville skulle hända i Gremlins. Jag, jag förstår i alla fall att du måste ju verkligen tycka att alltså filmen måste ha en väldigt speciell plats i ditt hjärta när du, när du kallar dem för mysmonster, de här små gremlisarna. De är ju inte direkt otäcka. de, de är ju så skärmiga på ett vis där. även om när de är som, som värst så kan jag inte låta bli och le lite grann för de, de är gulliga ändå, även som gremlins så inte bara som, som små magwais tycker jag. Ja, jag kan ju bara hålla med dig faktiskt för jag är ju ganska så förtjust i den här filmen även om jag blev lite mätt på den nu. Jag lär ju inte se den på ett år eller så efter det här men eh, jag tycker ändå att det är något charmigt med dem där och jag kan fullt förstå att du har den som julfavorit mm. även om du är lite bakvänd och tittar på den på sommaren <laughs> men för all del, vi är, vi är våra egna speciella individer. Men eh, efter att jag har sett på Gremlins så eh, kan det vara dags för något mer traditionellt tror jag. Och då går jag också ganska så långt tillbaka i tiden till A Miracle on 34th Street från 1947 vilket är versionen som jag föredrar i alla fall. För det finns ju en uppsjö av remakes här också men... Eh, Just versionen från 47 tycker jag fungerar så allra bäst. Det är precis som sån här lagom gullig julhistoria om en gammal farbror som påstår att han är jultomten som flyttar in till den typiska moderna familjen där sånt tjafs inte riktigt tas på allvar. Men han ger sig vanken på att övertyga den skeptiska dottern på att han verkligen är jultomten. Och, ja, det är en riktig klassiker som eh, i 47 version lyser upp extra stark av just Edmund Gwens prestation som Chris Kringle här. Att eh, Här har vi verkligen en tomte som heter Duga. Ja, men den, den lät ju faktiskt väldigt mysigt. och trevlig. Då. Jag, jag gillar just historien. Det är inte någonting som jag har hört sedan tidigare i, i någon av sina former. Då, för låter som att det finns flera versioner. Men jag tycker om det där med att det är då en person som på påstår sig vara jultomten och så flyttar man just in till en familj som inte tycker att jultomten är en, men det är ju ingenting, vad är det för smörja, det är bara påhitt <laughs> och så ska han försöka sprida sin julglädje antar jag helt enkelt och liksom få, få dem att bli lite troende. Ja jag har sett den men i vilken version är jag osäker på för som du säger så finns det ganska många och um, kvaliteten varierar ganska mycket men um, oftast så om man hoppar riktigt långt tillbaka i tiden så hittar man ju de här guldkornen där det faktiskt känns genuint äkta på ett sätt som många moderna filmer fullständigt misslyckas med att åstadkomma. Så jag kan tänka mig att den där riktigt gamla versionen är den bästa. Och det är nog också en som jag kommer att försöka leta fram för att ta en liten titt på. För det, det låter som en blivande favorit faktiskt. Mm. Ja, det, det ger verkligen julkänsla för, för mig i alla fall när man kryper upp och kollar på den här. Att det, det är helt underbart julmys för mig. Och jag, jag rekommenderar den verkligen varmt. Men eh, om jag skulle gå vidare och rekommendera en film till så vänder jag hastigt på klacken här nu. Och om jag rackade ner lite på eh, ett päron till farsa firar jul så vet jag inte vad ni gör när jag nämner Ernest Saves Christmas. <laughs> <laughs> Jag vet egentligen inte varför jag ser på den här filmen. Jag, jag gör det bara. Ibland vill man bara se liksom en dum rolig film. Och just när man vill ha jul inbakat så... Ja, jag har inte hittat någonting bättre som passar mig i alla fall. När idioten Ernest träffar på tomten i sin taxi. Och det blir vanlig kalabalik i Ernest-tyk som det alltid är i de här filmerna. Och... Jag tycker ändå att det här är en film som verkligen kan överraska. För det finns för det första några extremt underhållande scener och även en hel del bra genomtänkta smarta idéer. Och dessutom så kommer ju tomten på besök och här, även här är han sån riktigt härligt guldtomte. Och dessutom det finns ju någonting fint och meningsfullt med själva berättelsen som utspelas här mitt ibland all slapstick och annat tokigt som utspelar sig där. Så det, ja, jag, jag kan inte sätta fingret på exakt vad det är som får mig att, att gilla Ernest Saves Christmas för det här är ju inte min normala typ av film mm. men det är någonting här som... ...får mig att vilja göra ett, ett återbesök då och då. Och det har blivit en liten, en liten bubblare när det gäller att, att välja en julfilm faktiskt. Jo, men Ernest-filmerna är ju ganska harmlösa egentligen- där är ingenting som är överväldigande åt något håll utan det är en korkad amerikansk karaktär som är ute på sneseglingar i tillvaron så jag kan se vad det är du gillar i dem. Visst, det är inga mästerverk och det är ingenting som kommer att hamna på en filmlista någonsin men där är ändå någonting som är ganska så charmigt och harmlöst i dem som gör att man kan, man kan sitta ner och njuta av dem. Vill man kalla det för ett guilty pleasure eller någonting sådant för all del gör det men jag kan se vad du menar för Ernest-filmerna och särskilt den här då är ganska mysiga att titta på. Jag menar att se dem är lite som att äta maränger. man sätter sig ner, man har någonting som man ska sätta i sig men när man är färdig så har man nästan ingenting kvar utav det utan det bara försvinner på något sätt och lämnar inget större intryck eller avtryck men man har åtminstone fått en stunds avkoppling med något trevligt som man har fått sätta i sig. Ja, den här uh, filmserien eller vad jag ska kalla den för, det är bara ett namn för mig faktiskt. Jag har inte sett någon av Ernest-filmerna som jag kan erinra mig i alla fall. Det, det skulle vara i så fall att jag har sneglat på det men varit för ung och inte kan komma ihåg det efterhand. Men um, alltså namnet klingar ju ändå bekant och jag vet ju att det ska vara väldigt så här dumkomiska filmer mm. så just, just när han ska gå och reda julen då tydligen eftersom filmen ändå heter så så <laughs> antar jag att det är det som är grejen, den skulle jag väl kunna tänka mig att se, bara för att det är ett jultema så har man fått se just någon av de här Ernest-filmerna och, och kan liksom ja, få veta lite grann mer om vad det handlar om egentligen om jag skulle ge dig ett förslag om du vill ha en ernest med tema- då skulle mm. du ta Halloween-filmen för oh. eh, det är nog den som lämnade störst intryck på mig- när jag tittade på den. Mm. Och det är lite som ett Peron till fassa. Det är en karaktär som är väldigt vilse, har väldigt mycket idéer om vad, hur och varför- men är väldigt klumpig och ingenting går riktigt som han hade tänkt och så vidare- men ännu mer hyperaktiv i Ernest fall i så fall. För Chevy Chase är ju ändå ganska återhållsam i större delen av filmen. För um, mm. i regel så brukar han ju flippa ut någonstans. Men um, ja, det är ju två helt olika filmserier. Det är bara att de är gjorda ungefär samtidigt. Ja, ska man jämföra... Ett perron till farsa och Ernest-filmerna så är ju Chevy Chase han är ju lugnheten själv <laughs> och, i jämförelse med, med Ernest för han går ju verkligen gång och lån ner alltid sin väg för eh, han vet bäst och eh, sen så går det bara åt pipan och det blir eh, falla på ändan och det blir saker som går sönder och eh, sen ska man väl klä ut sig i varenda film till en massa olika figurer också och eh, ja det är, det, är, det är fullt ös men någonstans där i så finns det ett, ett litet gullkorn någonting, någonting som lockar mig jag vet mm -hmm. inte men eh, jag har en, en liten hatkärlek till till Ernest faktiskt mm. och bara för att man i vanliga fall kräver hög kvalitet och vill att saker ska vara välskrivet och välgjort och så vidare så finns det ju ingen orsak för att man inte kan uppskatta någonting som egentligen ser som ja, filmernas skräpmat för um, om man bara konsumerade tunga konstnärliga filmer så skulle man nog bli ganska konstig i huvudet efter ett tag <laughs> Jo. Faktiskt, det, det behövs någonting sånt här till och från för att man verkligen ska få rensa och just koppla av lite grann. Ja, så att man inte får vandras till en pretentiös hipster för <skratt> <skratt> jag kan inte komma på ett värre öde. Nu <skratt> ja, nog finns det värre öde men... Jag det där med att bli lite överpretentiöst låter inte riktigt i, i min smak i alla fall. Jag, jag håller mig gärna så nära jorden som jag bara kan. Mm, mm, håller med. Men nu när vi har pratat så innerligt om våra julfavoriter så slår det mig att här under granen så har vi ju faktiskt tre julklappar som ligger och väntar med signaturen Tomten på. Mm -hmm. Så jag antar att vi har varit väldigt snälla och eh, att vårt poddande har uppskattats inte bara av våra lyssnare utan även från Nordpolens håll. Oh, oh vad härligt! <laughs> så vad säger ni? Ska vi eh, ta och se vad vi har eh, fått för någonting spännande? Ja, för tusan, säger jag. <laughs> och eh, eftersom du ändå leder podcasten här, Dennis, så tycker jag att du ska få börja öppna. Ja, det kan jag väl göra så eh, vi får väl se här. Jag är ju lite nervös faktiskt, men äm, det här kan ju <skratt> bli spännande. <skratt> <skratt> <skratt> Och jag börjar ä, misstänka att jag ska ut på äventyr nu här i mellandagarna. För oh. ä, Tomten tycker att jag ska ut på soloäventyr i ensamma vargens värld. Flykt mm. från mörkret. Det här blir en spännande upplevelse för det var länge sedan jag ähm, spelade en sån här spelbok där man läser och så ska man bläddra från sida si till sida så beroende mm. på vilka val man gör. Det är extrem nostalgi det här. Tack så mycket Tomten. Wow. <laughs> Men då blir jag ju nyfiken. Vad har Thomas fått för någonting av Tomten? Ja, det är jag ju också väldigt nyfiken på så jag är ju glad att jag får öppna mitt nu. <laughs> så jag kan stilla min, min nyfikenhet här som jag sitter och jäser på. Nu ska vi se Nej men åh, oh, så förtjusande! Åh, oh, jag måste vara varit helt fantastiskt snäll. Jag har nämligen fått ett par ätpinnar med tillhörande då sån här ja, skal eller förvaring att ha ätpinnarna i. Och ätpinnarna är My Neighbor Totoro. Oh. Oh. Så de är så söta verkligen. Och gud vad fint. Tack så jättemycket Tomten. Dels, dels på mig ju det här att åka direkt tillbaka till Japan och dels så Ja, men Totoro, jag kan inte få tillräckligt många grejer av det. det är Det som med Star Wars också. <laughs> ja, det är ju ganska spännande att du har två sådana specifika favoriter som är så enormt olika. <laughs> ja, jo, det får man ju definitivt säga för det här det skiljer sig väldigt mycket åt. Men eh, jag kan bara hålla med, Totoro är ju jättemysig så eh, det där var ju en riktigt lyxig liten julklapp. Mm. Jag undrar vad som skulle hända om man blandade Star Wars och Totoro, precis. <laughs> var man skulle landa då? Förmodligen på Kashyyyk. Ja. <laughs> Där har vi det kanske. Faktiskt, ja. <laughs> Men du, Paavo, nu sitter du och har din julklapp kvar. Ja. Nu får vi allt ta reda på. Vad har du fått av tomten? Mm. Ja, det är den stora frågan. om vi tittar. En laxstämpel och allt det här. Oh, på snöplig. Mm. Vad kan det vara här som tomten har gett? Jag ska sticka ner här. Där, nu kommer vi fram till målet och det är Inspector Gadget. Oj, vänta nu, va? Filmen? Eh, äh, serien. Ja, ah, nej, åh. Oh. Jag får en direkt känsla av att han har lyssnat på avsnittet där vi tittar på filmen och hur fruktansvärt dålig smak vi fick av den. Så han kanske har lite sympati och att du ska få uppleva det, det goda istället. Ja, det måste vara så och det uppskattar jag väldigt mycket. Tack Tomten, snälla du för att du hjälper mig att glömma den vd spelfilmen. Ah, jo, ja, jo, jag känner också att det där, det där måste ju ändå kunna skölja bort allt det där onda för den, den gamla tv-serien, den tecknade den är ju jättehärlig, verkligen. Den har ju sina brister, men å andra sidan, skärmen är tillräckligt stor för att man ska ignorera det mesta. Ja. ja, det man minns ju det fortfarande som när man såg det som eh, liten unge och hur trollbunden man var av eh, Inspector Gadgets äventyr och... Eh, jag har faktiskt inte sett så mycket av det om ens alls i vuxen ålder så det här ska alltså bli som att hoppa direkt tillbaka i barndomen och det här ska bli mig en riktig upplevelse det vill jag lova. Men då kan vi ju konstatera att vi alla har varit väldigt, väldigt snälla för eh, finare gåvor kunde vi nog inte få. Nej, nej jag, är, jag är tokigt nöjd, det är jag verkligen. Det måste ju betyda att vi har skött oss extra bra med eskapisterna det här halvåret, eller hur? Mm. Ja, det har ju varit ett väldigt tufft halvår måste vi ju säga för eh, vi har alla tre varit ganska upptagna med alla våra åtaganden som vi har utanför podden. Mm. Så det har ju varit en utmaning att hitta de här luckorna för att sitta och spela in. Men det har ju gått och jag vet inte hur ni känner men jag har varit extremt nöjd med våra filmval som vi har haft det här halvåret. Och det har varit många filmer som man har varit nyfiken på att se igen och undrar vad, vad tusan var nu det här för någonting. Och ett par um, rena överraskningar som vi inte riktigt vet vad vi ska tycka om. <laughs> Aj, aj, aj, ja, överraskningar. Det har varit lite av överraskningarnas halvår här. att Det har varit mycket, kanske lite udda titlar blandade med ganska så traditionella titlar om man säger så, välkända. Och ja, vi har blandat och gett lite grann och det har varit en, en härlig blandning tycker jag i alla fall. Mm. Jo, men det är lite sådär att det ska vara också. Det, det får gärna vara en överraskning här och där också. Både när det gäller någonting som man inte har någon som helst koll på eller också är det något som man då tror sig skulle vara på ett vis men det råkar bli på ett helt annat. Oavsett om det då är bra eller dåligt så överraskningen är ändå skoj att ha. Och vi provade ju faktiskt på att vara ännu mer ämnesinriktade det här halvåret för vi började ju ganska starkt med ett serietema på vilka filmer vi tittade på. Och vi följde ju upp det med att sen gå över in i Halloween-tiderna och titta på en massa rysligt och skräckigt och så vidare. Och sen försökte vi att mysa lite innan det var dags att ähm, kasta sig in i både skräckupplevelsen som var gremlins- och ännu värre, The Star Wars Holiday Special. Ja. Yeah. Det här var en riktig pärs mot slutet av året, <laughs> måste jag säga. Och behöva genomlida Star Wars Holiday Special igen, alltså det här... Det var en riktig pina, men... Det var faktiskt riktigt roligt att sitta och prata om det och det hjälpte mig faktiskt att komma ur den här humörsvackan som man faktiskt fick efter att ha upplevt det här helgerånet, det här ja, brottsliga mot ens barndom egentligen. så det, ja, nej, det, det borde inte finnas det där men det finns där i, i periferin och, och det, det är någonting som man egentligen inte borde få uppleva. Nej, det känns som att det var inte nog med att den här mörka årstiden är här, utan att ni dessutom tog redan det mörkret, det känner jag att jag, jag var glad att jag fick slippa faktiskt. Jag satt här uppe istället och njöt av mitt norrsken som var vackert. Ja, fast om vi ska vara helt ärliga nu, Thomas, du börnade faktiskt att bara att få slippa att titta på den. Ja, jo, det fanns ju en anledning till varför jag inte var med där om vi säger så, och jag är glad att den anledningen hördes också. Aj, aj, aj. Men du, plockar upp bollen bra efteråt i alla fall och eh, tog oss tillbaka till ljuset igen där och, eh, och tog upp de, de riktiga Star Wars-filmerna där och det de behövde vi ju verkligen också efter den där Passion Tour. Ja, för vi var farligt nära att förvandlas till Siths efter att ha sett The Holiday Special för eh, anger leads to hate, hate leads to suffering. Mm, ja, jo, ja, det var mycket suffering där så jag är också glad att jag kunde få, få styra är tillbaka på den ljusa sidan med att just prata bra Star Wars. Ja, jag hoppas att du kunde skratta lite gott åt vårt lidande i alla fall när vi mm, tog oss mm. där. Ja, ja, jag hoppas verkligen att du njöt där på din tron där långt borta i, i Norland. Absolut, absolut, det gjorde jag. Det, det, det var roligt för mig i alla fall. Det var det. Ja, vad bra. Ja, men faktum är att det är ganska förlösande att sitta och titta på någonting som gör en riktigt upprörd både berättarmässigt, men Även kameramässigt och ja alltihopa. Och att sen få sitta och riktigt riktigt kräka av sig och gnälla och gny och verkligen må dåligt. För efteråt är man så ren, så fin och så oerhört välmående. Ja, katharsis var väl ordet där tror jag. Och det, det stämmer ju verkligen överens här. Och Star Wars Holiday Special, det var ju verkligen vårt gnällavsnitt. Jag tror aldrig vi har gnällt så mycket <laughs> innan. Vi har ju tagit en hel del skitfilmer och vi har väl mest blivit förbannade eller bara deprimerade. Men... Och bara gnälla som vi gjorde här, det tror jag inte vi har gjort så mycket i tidigare avsnitt innan. Det skulle vara i Alone in the Dark, för um, <laughs> där gick Thomas och jag verkligen bananas, men mm. inte utan anledning. Nej, Nej. Usch, mig, bara. Den, den filmen, den var, den var så hemsk att jag ville bara gråta. <laughs> Men där hörde jag, för du lyssnade ju på det i efterhand, på, och du mm. äm, hade inte kunnat låta bli att sitta och skratta högt på äh, många <laughs> av våra kommentarer. Ah, ja, nej det, det är roligt att lyssna på er i, i det sinnesutståndet, det, det måste jag ju säga. Där njöt jag, så, det, ja, så mm. det var väl inte mer än rätt att jag fick äh, lägga huvudet mot bilen och äh, känna lite smärta jag också. Men det var ju faktiskt Inspector Gadget som var din första skitfilm i den här podden och um, du var ju inte särskilt välmående därefter och sa är det det här ni går igenom varje gång då vet jag inte om jag vill vara med. Ja det, det var lite blandade känslor därefter och uh, ja, det, det kändes som ni gav mig ett riktigt eldprov där med Inspector Gadget som min första skitfilm och det, det var svårt att, att ta sig igenom faktiskt för det det var ju en film som väckte en hel del känslor, det måste jag säga. Eftersom man ändå har sett den där tecknade serien och tyckt mm. så mycket om den som liten så var det ju en riktig, det var en smäll i ansiktet helt enkelt. Så det, det var lite, lite svårt att hantera. Och ändå var det filmen som gjorde att Andy Dick var uthärdlig, sa du. <laughs> ja, precis. <laughs> Åh gud, verkligen. Aj, aj, aj, Ja, det var ljusklimten med Inspector Gadget att se Andy Dick lite mer human i alla fall. Men det vill ju inte säga att det är bra. Men du var ju också den som valde en av skitfilmerna som du tog dig år och det var ju Troll 2. Mm. Var det en film du hade sett tidigare eller var det en helt ny upplevelse för oss båda två? Det var inte en helt ny upplevelse för mig faktiskt. Jag hade eh, tjuvkikat på den tidigare. Eh, så eh, jag hade en eh, ganska så klar bild för mig vad, vad vi skulle få uppleva. Och det var mig ett sant nöje. För det, det är ju en skitfilm som jag verkligen njuter av och, och få titta på. För den, den är verkligen så vedervärdig att den blir helt underbar egentligen. För det, det är, den är charmig på, på sitt sätt i i sin taffliga eh, produktion och precis allting som är galet i den där filmen. Vilket är precis allting. Ja, nej, det, det är en sån fantastisk film som man bara måste uppleva helt enkelt. Ah, ja, du, du måste ta och titta på den Thomas För um, ja. du hade ju inte sett den alls Och när du lyssnade så skickade du ju ett meddelande till mig Där det stod, vad är det här för en film egentligen? Ja, ja nej, alltså, det verkar helt bedrövligt Jag ville som liksom bara gå och gömma mig Men samtidigt var det väldigt underhållande också Att höra vad ni hade att säga om den så att jag, jag förstår att det verkar vara den totala katastrofen verkligen och, och jag vet inte riktigt vart jag ska ta vägen om jag ska faktiskt genomlida det här bara för att ha fått se den eller om jag nöjer mig så här <skratt> alltså jag genomlider inte Troll 2, jag, jag, jag är den skaran som jag njuter av den för den, <skratt> den ger mig så mycket glädje bara på alla missar och allt som bara är så uppåt väggarna att man inte vet var man ska ta vägen. För det, ja, det är det det är faktiskt den bästa sämsta filmen någonsin, det vill jag lova. Ja, unik verkar det nu vara åtminstone. <laughs> ja, jag tycker ju definitivt att du ska ta en titt på den och när en riktig filmkväll och ser till att alla har en korvmacka så kommer det att bli en, <laughs> en, en enorm upplevelse. <laughs> ja, ja, jo, jag förstår väl det, ja, jo, jo. Ja, jag tänker absolut inte dra mig igenom den själv i alla fall för att då tror jag att jag faktiskt kanske bara stannar av och tänker, ja men jag ska bara gå på tova eller jag ska bara bara göra ditten och datten. Och så har det gått så här fem timmar. Nej, äh, jag måste nog sova nu. Så blir inget ingen mer av det. Vad är det inte ungefär så du upplevde... ...Your Hunter from the Future? Ja, jo. Alltså den där toalettpausen som jag äntligen fick ha. När den kom så bara... Okej, okay, nu går jag på toa. Och nej, tack och lov. En paus äntligen. Ja, det är ju däremot en film som inte jag har hunnit uppleva. Jag har inte fått tag i en kopia av Your ännu. Men jag har ju hört så mycket... Om den här filmen och det är ju uppe på min topplista på dåliga filmer som man bara måste se mm. och vad jag förstår det som är det ju en film som våra lyssnare var väldigt intresserade av också. Ja, vi hade en liten spik i våra lyssnarsiffror på dagen då vi publicerade your avsnittet Och det tyckte vi var jätteroligt för då har det ju verkligen lockat väldigt många. Och jag hoppas ju att alla stannade kvar för att de tyckte att wow, det här var ju en helt fantastisk podcast med tre riktigt härliga snubbar. Ja, det, det var ju helt klart väldigt roligt att det var just den filmen också. Så det, det skulle vara väldigt intressant att få höra egentligen vad folk själva tyckte och tänkte om den för det, det var ju en väldigt speciell upplevelse det ska verkligen sägas det var inte bra på särskilt många ställen, det var väl egentligen inte bra på något ställe bortsett från att vi tyckte jag tror vi hade någonting positivt ändå att säga om den men för det mesta så var det ju bara en stor fejs på om det mesta av det <laughs> Jag kan tänka mig det alltså bara idén att blanda liksom stenålder med, med framtid och när mm. det bara låter så bisarrt så jag vet inte vad jag ska förvänta mig när jag sätter mig ner och kollar på år. men det har nog hjälpt mig att få en, en lite klarare bild av, av vad det är som, som finns där i och vad man får lov att uppleva när man sätter sig ner och, och kollar på år. Mm, mm, jo, förvänta dig det värsta <laughs> Vi har ju bara skrapat på ytan egentligen för um, om vi skulle gå in på minsta lilla detaljer som vi störde oss på i den filmen så hade vi väl suttit fortfarande och hade väl bara hunnit halvvägs ungefär <laughs> jo det är hög risk för det faktiskt för det fanns så mycket i den där filmen att prata om men jag är glad att vi kunde lägga oss bakom det och nu känner jag mig alldeles uppsliten när vi sitter och pratar om det igen. <laughs> men vi har ju inte bara spelat inom skitfilmer, vi har ju spelat inom en hel del bra filmer också. Och en hel del filmer vi tyckte var okej okay, men som kanske inte imponerade jättemycket. Det har mm. varit många högvatten men också en hel del medelmåttor men en sådan kan man ju också ha tid för lite då och då. Jo, men verkligen. Det, det har ju varit lite mer så här medelmåttor i det här sjoket av, av filmer. Vi har tagit upp det här i halvåret och det är ju goda försök, många av dem, men de når inte hela vägen fram. Men det har ju ändå funnits bra egenskaper även i, i de filmerna och det har mm. varit faktiskt intressant att, att ta fram filmer som kanske inte är superbra eller dåliga utan kanske ligger där lite emellan så man får ta upp lite positivt och negativt och, mm. och bollar. det tycker jag har varit skönt mm. Ja faktiskt det är kul att inte bara ha just de här topparna och dalarna utan ibland det är som allra mest intressant egentligen när man får ha någon film som ligger där i mitten för då kan man ha väldigt mycket positivt men också en hel del negativt att säga om det mm. istället för att det antingen väldigt mycket blir bara det ena eller det andra. Jo vi hade ju bland annat Pans Labyrinth som vi båda var väldigt förtjusta i och äh, mm. hälde väldigt mycket beröm över vi hade ju några saker vi kritiserade för ingen film är ju perfekt naturligtvis men det är ju verkligen ett hedersavsnitt där vi bara egentligen sitter och kastar bort och det finns ju fördelar och nackdelar med att göra ett sånt avsnitt det går ju alltid ifrågasätta om vi verkligen är så analytiska som vi borde men jag tyckte ändå att vi gick in väldigt hårt och plockade sönder så gott som allting och satt och vände och vred på mm. Och det talar ju med i filmens fördel egentligen att man fortfarande sitter och hyllar den fastän att man har plockat sönder den i små delar och den ändå känns bra. Mm. Ja, verkligen. Och det, just med Pans labyrint så förstår jag hur svårt det är att, att hitta dåliga element i den där filmen. För det är en sån magisk upplevelse som jag håller väldigt högt också. Mm. Det är en film som förtjänar att, att höjas upp till skyarna tycker jag med det hantverket som försiggår i ...i den där filmen, så... ...det gör det ju bara rättvisa... Och, ...och fokusera mer på det, på det positiva... ...för det finns egentligen inte så mycket, mycket... negativt att ta upp just med den filmen där. Nej, nej visst, jag, jag tycker det att... ...ära den som äras bör i sådana här fall... ...alltså det, det finns filmer som är så pass bra rakt igenom... ...så att de, de förtjänar liksom att få verkligen... ...den uppmärksamheten och det berömmet. Men då måste jag ju fråga, för vi hade ju lite kritik ändå... Och då undrar jag om du tycker att den var befogad eller om vi bara satt och gnällde? <laughs> ja, det är ju frågan. Jag kan ju absolut hålla med om att eh, en hel del av, av sakerna eh, som ni, ni tog upp, det, det kunde jag hålla med om och säga. Ja, det är... Jag förstår vad ni tänker, och det visst man hade kunnat göra på något annat vis för att och, och få det att fungera bättre. Mm. Men ja, det, mycket av det är väl också en smaksak om vad man vill ha med i en film och vilka val som man tycker fungerar bra respektive mindre på och mm. ja, hur man vill att berättandet ska vara upplagt så jag rackar inte ner på er för att ni rackar ner på, på Pans labyrint om man säger så <laughs> och det gjorde vi ju egentligen inte utan vi, vi hittade ett par repor som vi störde oss lite på men satt fortfarande och solade oss i strålglansen <laughs> från den här filmen mm, mm. och då måste jag ju fråga för att jag är så extremt nyfiken av de normala avsnitten som vi har spelat in, det vill säga att vi ska försöka förbi se alla de här fruktansvärda skitfilmerna vi har tittat på. Tycker ni har blivit det bästa avsnittet enligt ett? Tycker? Jag har funderat lite på det här när vi skulle sätta oss ner för vi brukar ju göra en tillbakablick och ville se lite grann vad vi har hunnit gå, gå igenom för det har ju blivit några månader nu vi har suttit och spelat in och det jag kom fram till tror jag att det avsnittet som John Gött av mest att få uppleva. Det var nog starten av eh, den här säsongen när Danny och eh, Thomas tog upp The Teenage Mutant Ninja turtles. Mm -hmm. Jo men vi gjorde väl en ganska stark start där för um, vi var ju väldigt pepp med tanke på att den nya filmen var på gång och var väl på bio samtidigt som vi spelade in eller skulle släppas på bio åtminstone. Mm. Jag, jag är lite osäker nu men det var åtminstone precis där i starten och vi ville ju titta på någonting klassiskt för vi var ju lite smått avskräckta av trailern som hade släppts. Ja. Eller åtminstone jag var det och du var ju lite mer positiv men äm, du försvann mm. ju in på min sida ganska snart efter att vi spelat in avsnittet för mm. ä, du gick väl aldrig och såg den på bio? Nej det, det var mycket också att jag hörde ju hur fruktansvärt dåliga kommentarer och mycket kritik den fick så då, då kände jag det att nej vad synd de, de sabbar den helt enkelt och jag litar verkligen på... Vad folk sa runt omkring mig och även vad, vad internet helt enkelt sa. Jag kände att det är ändå Michael Bay, jag vet vad han kan råka göra med vissa filmer och vissa <laughs> franchises. Så att jag tänkte det att nej, det vart förstört helt enkelt, då håller jag mig ifrån det. Då var det ju mycket roligare att återbesöka 1990. Ja det var det nog ändå även om den ju definitivt hade sina skavanker den också <laughs> men <laughs> det finns fortfarande någonting halvkärt där kan jag tycka Ja det var, det var lite det som eh, drog mig till det där avsnittet att eh, det var det här gamla kära återseendet med, med turtlarna som man var så förtjust i i unga år och liksom, man hörde liksom, glädjen i, i rösten på er när ni när ni pratade om eh, –om filmen och om, lite grann om tv-serien också mm. den tecknade. Så det, ja, det, det var nog det som gjorde att jag blev så förtjust– –i, i ert samtal kring filmen där. Och, jag tyckte att ni, ni förde det eh, riktigt bra, det här samtalet– –med värdnad, och, men ändå att kunna poängtera eh, lite missar– –och konstigheter som för sig går i den här långfilmsadaptionen. Mm. Så Thomas, äm, har du någon favorit– Ja det, det jag nog tyckte var bäst det var väl faktiskt Prinsessan och Grodan får jag säga som du och jag gjorde. Helt enkelt för att det var så roligt att få prata om en så fantastisk Disney-produktion. Och när vi dessutom kände på samma sätt båda två att den här filmen den är verkligen ett himla bra avslut på deras tecknade era så att säga- och hur mycket man liksom gjorde rätt i allt från karaktärerna till sångnumren och animationerna. Alltså jag blev så himla jag blev så himla glad av att få se den filmen äntligen igen för det var så otroligt länge sedan men jag minns hur glad jag blev när den kom och nu fick jag äntligen liksom se svart på vitt att var jag bara så upplyst just då av att oh Disney ska göra en tecknad film igen äntligen. Det här måste ju bli bra förhoppningsvis Eller var det verkligen att den var bra på riktigt Och jag kände det efterhand Och det var, det var jätteroligt att få både se filmen men också analysera filmen Ja det var ju faktiskt ett ganska mysigt avsnitt att få spela in För att sjunka ner i Disney-magin är ju alltid välkommet Jag menar, mm. vi är Disney-töntar bägge två mer <laughs> eller mindre och det här är ju en väldigt speciell film just för att det är den sista traditionellt animerade. Och bara att säga det sticker lite i hjärtat för um, Disney. Mm. Ni ska göra såna här filmer, det är det ni är som mm. bäst på. Men visst, de gör uh, trevliga 3D-animerade filmer också. Det är bara det att de har inte fullt samma charm i mitt tycke. Jag menar, um, om jag vill titta på digitalt animerad film, då ser jag ju mycket hellre på Pixar- för de har ju verkligen hittat det magiska i sitt medium. Och det är ju synd när en studio överger sitt medium för att börja arbeta i ett där någon annan är kung och försöka mm. konkurrera med dem. För det är så onödigt, ni gör bra filmer bägge två, ni behöver inte konkurrera på det sättet. Vi har filmtid nog för er båda. Ja. Precis. ja, det ena borde ju inte utesluta det andra. Det, det kan finnas både 3D och 2D-film där ute och ett filmbolag kan ju faktiskt syssla med både och tycker man. Mm. Men visst, det, det sker ju en utveckling i filmbranschen och utvecklingen verkar ju gå definitivt åt tredje hållet nu. För det är det enda som produceras av de stora bolagen egentligen i alla fall. Mm. Och det är ju lite synd och skam, för det finns ju fortfarande så mycket att hämta i, i den traditionella animationen. Och det var lite tråkigt att eh, prinsessan och grodan blev det sista som Disney har gjort på, på det viset. Men man kan ju fortfarande hålla tummarna för att eh, de tänker om lite grann och kanske eh, gör en liten retroperiod där de går tillbaka till, till det gamla hederliga mm. igen. Mm. Jo, det är mycket önskvärt. Ja, definitivt. Men eh, om jag ska titta på eh, listan med alla avsnitt som vi har spelat in det här halvåret så eh, är det ett som sticker ut lite för mig. Och det är inte för att eh, det inte var roligt att spela in alla de andra för vi har väldigt roligt när vi sitter här och vi eh, säger fel och vi får göra omtagningar och vi har eh, små diskussioner allt in emellan och så vidare och så vidare. Men det var en inspelning. Där vi gjorde någonting helt nytt och det var att vi faktiskt gick på bio, Pavo och jag. För vi gick och såg Guardians of the Galaxy tillsammans och sen satt här och hade ett väldigt intressant samtal om filmen och hade väldigt mycket intressant att säga också. Och jag var positivt överraskad för um, jag trodde du skulle såga den fullständigt eftersom att du um, lätt tröttnar på Marvel-filmer och superhjältar och allt sånt där. Uh, ja, men det här är ju inte en sådan film, det här är ju en James Gunn-film <laughs> och eh, det, det är något helt annat för eh, han får mig alltid att sitta på stolsitsens främre del och bara stirra blint in i skärmen för han har ett sånt makabert sinne för humor, han är suverän med bizarra element och intressanta berättartekniker och nej, jag, jag jag är stört förtjust i den här regissören och det var mig ett äventyr utöver det vanliga när man gav sig in i biosalongen och fick se Guardians of the Galaxy det, det var bara en njutning nästan rakt igenom i alla fall och äm, jag hoppas verkligen att vi kommer att ta chansen att gå och se en nyare film för även om jag kan tycka att det är en viss charm i att se de här som har varit ute ett tag och äm, ge lite nytt ljus på gamla klassiker så är det ju spännande när man tar upp någonting nytt och äm, intresset för The Guardians of the Galaxy avsnittet har också varit ett av de större i vår spellista så äm, det är ju roligt att stora titlar lockar och att skittitlar lockar Ja, verkligen att det är. men jag kan förstå också att just Just Guardians of the Galaxy lockade många lyssnare, extra många lyssnare av just de här två anledningarna. Att dels så var den bioaktuell och det är ju ändå rätt roligt att... ja nu pratar de om det här börsligt. Det är liksom bryter normen lite grann som du säger. Och så ser han att filmen fick ju väldigt snabbt väldigt mycket uppmärksamhet. Därför att det var nog väldigt många som kände likadant att det var inte exakt vad de hade förväntat sig. Och det var bra dessutom, det var på det positiva viset. Mm. Så det, det känns ju som att det var en film som slog igenom ganska ordentligt verkligen när den kom. Ja, det var nästan lite av en, en slamkrypare där. Det var inte många som visste vad de skulle göra med, med den här filmen och fick reda på att den ens existerade. Mm. Ingen verkar ju känna till ursprungsmaterialet verkade som nästan. Mm. Och eh, att Marvel skulle våga göra en sån här film rakt utifrån ingenstans. Ja, det, det var många som blev lite paff och inte visste vad de skulle göra med det. Men sen så gav de det en chans att jag tror de allra flesta blev väldigt positivt överraskade. Av att döma från eh, omdömen och liknande som den har fått på internet så eh, ja, folk var positivt överraskade. Sen har inte all kritik varit eh, lysande men eh, överlag så har ju folk varit extremt nöjda. Och det är med en franchise som åtminstone här väldigt få har hört talas om. Jag menar, jag kände inte till den alls. Och när jag såg titeln för första gången i en trailer och jag hörde att ja men det där är en gammal serie. Är det? Och då har jag ändå som intresse av att äm, sitta och titta i gamla seriealbum och leta reda på gamla serier. Så att äm, det kom lite som en chock att jag har missat det här fullständigt. Men ä, det är ju alltid kul att hitta någonting nytt som man kan sätta tänderna i. Ja, oh ja, så är det. Så att förhoppningsvis så kommer det att hända igen nästa år. Speciellt med just bioaktuella filmer. Det, det får vi hoppas på. Ja, det, det verkar ju som att både vi och våra lyssnare uppskattar det hela så det är någonting att verkligen fundera på inför, inför nästa år. Men som jag nämnde lite tidigare så äh, går det ju inte alltid som man hade tänkt sig när man spelar in. Man äh, tabbar sig, man säger fel, man måste göra en omtagning därför att det blir så äh, att man bara känner nej, nej nej nej jag, jag tar det där från början för gösses äh, vad jag snurrade till det där. Och de grövsta och tråkigaste misstagen låter vi försvinna in i glömskan för de eh, vill vi inte ska komma till ytan igen. Men där kommer ju ibland en del felsägningar och andra tabbar som kan bli ganska underhållande. Så eh, vi har ju sparat några utav dem under redigeringsarbetet med podden så eh, vad säger ni? Ska vi ta djupdyka i några riktigt rejäla bloopers? Det låter farligt men spännande. Man vet ju aldrig vad man råkar vräka ur sig i stridens hetta här. Så jag ska ta mig en stor munfull med glögg för att stärka mig. Och sen är jag nog redo tror jag. Ja, Jo det här det ska bli väldigt roligt och intressant. Att få bli påminn om vad man har som sagt sagt mitt i alltihopa. Och framförallt vad man har lyckats snubbla på också. Så jag, jag ser fram emot det med skräckblandad förtjusning. <laughs> Och då från allt det här goda höll jag på att se men vi har Casey Jones som jag inte såg. För jag har en jättestor sån här puffskydd i vägen. Så den, den dolde lite grann. Jag skulle bara snabbt jag tog tvungen bild goda på hur den var han såg ut nu igen när han kom igen i den andra filmen. Det var så jävla längs. Taggielm istället. Ja, men just det. De gjorde den där grejen också. Roligt nog. Och uh, oh jävlar, han är, han är, han är ju lite Nej, förresten det är han inte alls. Jag håller på att se att han såg häftigt ut när han blev superskäddare. Sen klickar jag upp den bilden i stort format så bara... Ja, så kanske inte <laughs> det var så himla häftigt. <laughs> vi, vi går inte in där. <laughs> Nej. <laughs> ja, men visst. Jag kan bara hålla med. Se bara på högkvarteret i byrån där när... <skratt> Oj, nu, nu börjar jag få en mystisk stämma här, helt plötsligt. <skratt> Vad händer? Jag får whiskyröst. Sådär. Oj oh, nu låter jag normal igen. Men jag kanske lät bättre på det andra. Nej, nej, jag vill, ha, jag vill ha dig classic pav. <skratt> pav classic ska du få. Och först av allt vill jag säga vilken fantastisk tolkning utav London de har gjort. Mm. Ja, just det. Jag kan se mer än bara... Mm. <skratt> Ja, jag hoppas det mm. Det var det, har. Ja. Jag fyller väl i då Vi berättar den så noggrant vi kan Så får vi de här Tror jag snurrar in med alldeles för mycket Ja, jag hoppas att det inte det där var beskrivningen av filmen Nej när jag känner att jag äntligen har fått den här uh, övergången att funka. <laughs> ja, jo. Jag vet vad jag vill. Du vet inte hur du kommer dit. Men jag tror jag har listat ut det nu. All right. Nej, alltså om vi pratar Johnny Depp specifikt så gör han ju bara... Um, jag höll på att säga Jack Skellington. <laughs> Men eftersom vi redan håller på att dansa krung... Krung. Krung. krang senast 2012 var det väl att en, en uppfilm... En uppfilmare. <skratt> Utan då var det ju mycket roligare när Burton fortfarande hade någonting han behövde bevisa. Titta här, jag är en man. Jag verkligen har... Att, att han är en man. <skratt> jag är en man, <skratt> ja, jo. <skratt> Men i och med det här så kommer de ju närvar... Närvar. <skratt> <skratt> ja, jag tänkte bara säga att... Ja. Ah, <skratt> ah vad <skratt> oh, fan <skratt> är ju väldigt splittrad tycker jag i sin personlighetsgrej för, nej, personlighetsgrej det var ett <skratt> fint uttryck <skratt> ja det är, det är lite att kasta bort en, en dålig idé här egentligen en bra idé menar du eller sa jag dålig <skratt> Om vi ska vara helt ärliga, jag tycker inte de har innehåll till en och en halv film. Nej, nej, inte en och en halv film. Men hon har ju ändå något som fångar yours intre intresse. <laughs> Your. Och dessutom när det kommer en intressant historia som det här så är jag ute och slirar lite igen. <laughs> Jag har ungefär tre trådar i huvudet hela tiden på olika vägar jag kan ta och sen så blir det bara mishmash till slut. Hjälper ju säkerligen till att eh, lägga det här extra eh... <coughs> och, I got a frog in my throat. <laughs> it's not easy being green. <laughs> no, it's not. Och jag kan tycka det är ganska så skamligt och de hago... Nej, jag hoppar tillbaka. <laughs> Mycket hoppet tillbaka ja, Början från början Men vi får ju ändå som sagt Utfärda en viss whiplash Varning på hur um... Nej. Nej Nej Fy Och förlåt att jag störde dig men jag blev lite nervös När det liksom Jo det förstår jag verkligen Jag har varit nervös när jag sa det jag Säga hallå är du där Och bara jag sitter och pratar för fullt Ja, mina herrar, vad säger ni om det här? Är det, är det pinsamt eller är det överkomligt? Ja, jag skulle väl säga att det är ändå överkomligt, men det, det är för förbaskat roligt att höra i efterhand, det är det faktiskt... Det är ändå väldigt lätt hänt att när man ska sitta så här och försöka säga någonting klokt, för man vill ju oftast <laughs> försöka låta klok, då blir det istället bara helt fel ibland. Man, man tänker liksom sig inte för innan man pratar eller så bara stubblar man på sig själv och det, det kan ju bli väldigt roligt när det händer. Ja, verkligen. Och ibland känns det ju som om det är ungefär 90% av såna här bloopers som vi håller på med när vi försöker spela in att det bara är bråkdelen av det vi, vi faktiskt sitter och pratar om som kommer med i podden. För det, vi kan vara långt ute på halis ibland när vi försöker komma på någonting vettigt att säga här. Jo, ja, men det värsta är ju när man fastnar i en undloop när ähm, det spelar ingen roll vad man gör eller hur man säger så ramlar man hela tiden ner i den där fällan som man redan har ramlat ner i. Man säger samma fel om och om och om igen eller snubblar på samma ord eller samma fras eller samma uttryck. Och det är ju jättefrustrerande för man vet precis vad man vill ha sagt men ibland så hänger tungan inte med därför att hjärnan är fem steg före. För att man ska hålla ordning på vad det är man vill ha sagt. Och så försöker den här stackars lilla muskelbiten i munnen att hänga med bäst den kan. Och det är inte alltid så där lätt. Och jag är väl den som säger mest fel egentligen om jag ska vara helt ärlig för... Eh, herregjösses vad jag kan slira runt med tungen och det är inte snyggt och det är väldigt finsamt när man sitter och redigerar sen. Ja, Jo, själv så tycker man ju att det är väldigt underhållande. Jag har fått mig att skratta många gånger, det har vi fått höra här också, men även av det som, som händer på sidan A som inte har kommit med här. Men det, det, det är helt normalt, det är det ju verkligen. Ja, jag tycker vi alla verkar kunna vara lika väl ute på konstiga vägar som du, Dennis du, du är ju långt ifrån värst det tror jag inte, men jag måste ju säga att jag älskar varje gång vi sätter oss ner och spelar in och du ska eh, ta de här berömda första orden, hej och välkomna till eskapisterna där precis i början brukade det bli en hel del roliga omtagningar och mm. det njuter jag av varje gång faktiskt. Det är ju så pinsamt för det är den enda delen av den här podden som är skriptad därför mm. att vi hittade en trevlig inledning som vi ville fortsätta att köra med därför att men det är en bra öppningsfras det är introduktionen, det här är podden det är jag som pratar nu och jag sitter med en utav er vilken av er är det och så vidare mm. Mm. det är inte så märkvärdigt. Ditt. Så varför är det ibland så fruktansvärt svårt att spela in det där? Ja, eller hur? Jag, jag känner igen det där själv också när jag spelar in mina videorecensioner och jag egentligen mm. ska säga, praktiskt taget samma sak varje gång och sen ska jag bara byta ut vilket spel det är som recenseras. Och likväl så ibland kan jag få göra liksom tio omtagningar och det är ju så frustrerande för egentligen borde det gå på löpande band när man ändå säger det så många gånger så, så ofta liksom. Men nej. Nej, ibland går det bara inte. Och det är ju ändå rätt så lustigt för vi brukar ju ha som praxis när vi ska spela in att vi ska sitta en halvtimme eller någonting sådant och värma upp så att vi är uppe i varv och kan börja ja. spela in mycket enklare för mm. det är ingen bra idé att ta och köra. Vi, vi har försökt göra det med att vi ska börja spela in direkt när vi ansluter på Skype mm. och nej. Det är ingen bra idé för um, går det illa när man är uppvärmd så går det tio gånger värre när man försöker att bara köra igång. Man mm. behöver den där uppvärmningen men sen är det ändå nervöst för när man börjar dra den där frasen till podden... Då vet man att, oh, nu är det allvar. Det här kommer att vara med i inspelningen. Det här kommer att höras av folk där ute i världen. Mm. Och då blir man jättenervös och börjar staka sig och säga fel och göra felsyftningar och allt möjligt annat. Men å andra sidan, det är lite det som är charmen tycker jag. Att äh, har man nu möjligheten att göra omtagningar... Då kan man kosta på sig att göra det. Det är, det är ett så litet redigeringsarbete- att ta bort den där fullständigt misslyckade introduktionen- och ta en som åtminstone mm. låter som att... Ja, jag vet ju åtminstone vad jag pratar om. Ja, nej, det är ju säkert som du säger- att eh, även om vi värmer upp- så är det precis när man trycker på eh, record-knappen- och, och ska till och börja prata på allvar- så att man spänner sig och sen så blir det bara fel. Så eh, du har ju ett... Eh, ett hinder att gå över varje gång med din inledning där för du får ju köra den här varenda vecka och jag kan inte tänka mig att det blir lättare för varje gång utan det är ju samma sak varje gång att helt plötsligt så är man där okej okay, nu kör vi och sen så måste man prestera direkt och det förstår jag att det inte alltid det lyckas. Det är ju jobbigt när man har anlag för att vara perfektionist också för man vill ju verkligen att det ska bli det optimalt bästa hela tiden och med tanke på vad vi har lagt nivån och så vidare vilket är ganska högt egentligen så är det inte lätt att uppnå något sådant. Vi, vi gör egentligen det som känns bäst och så får vi vara nöjda med det. Och ärligt talat, nu har jag ju visserligen spenderat väldigt många timmar med varje avsnitt och har redigerat och haft mig och orkar inte riktigt sätta mig och lyssna på dem. De är lite för nära fortfarande. Men i allhetens namn, vi har ju åstadkommit något väldigt bra här. Och det här halvåret är verkligen ett bra tecken på att vi kan om vi vill. För som sagt, vi har haft händerna fulla nästan hela tiden. Det har inte varit en enda vecka där det inte har varit någonting som vi har behövt ha i åtanke. Och det här har blivit en liten extra grej som vi gör sent på kvällen och långt in på natten för att vi vill verkligen hinna med det här. Och med den uppoffringen så tycker jag att jo vi ska vara stolta faktiskt. Absolut att vi ska vara. Det känns verkligen ändå som en, en ganska stor grej att göra. Och med tanke på hur mycket tid som ändå läggs ner på när vi gör våra inspelningar. Så ja, dels känns det som att det, det borde bli en bra slutprodukt av det varje gång. Men det är inte så konstigt heller att man faktiskt lirar runt lite grann ibland. För det är... Ja, det kan vara svårt ibland bara att få sin åsikt fram och, och ibland så kan det bero på då att det är svårt att formulera sig men andra gånger så kanske man bara är lite trött just då. Det är inte lätt alla gånger men, men jag vill definitivt ge oss alla en klapp på ryggen för det, det är ett riktigt bra jobb som vi lyckas göra här. Ja man får ju ändå se till att vara, vara nöjd med det vi presterar för det är ju varje vecka vi håller på med det här och vi har hållit på ett bra tag nu också och det tar ju en hel del tid och Få till det här varje vecka Och allt jobbet i efterarbetet Som Danny håller på med också Det är ju extremt i sig också Så det, det är mycket jobb Och när man sen ser lyssnar på resultatet Så förstår man lite grann varför man gör det För det, jag, jag tror man får erkänna Att det, det låter väldigt bra ändå mm, nej, Så sant som det är sagt verkligen Det håller jag med dig om och med tanke på att det är ett par timmars inspelning och ett par timmars redigering i efterhand så um, kan jag ju tycka att vi alla förtjänar att få um, ha lite julledigt nu för um, då blir det ju roligare igen när det är dags att sätta sig och uh, kasta sig in i filmer och böcker igen för um, det här är en jättekul grej att få göra. Men vi har ju också ett par tillkännagivanden som vi måste göra här därför att um, vi har uh, lite förändringar som är på gång i framtiden. Och det beror till stor del på att det här tar en fruktansvärd massa tid. Och det finns ju så mycket annat man vill hinna med också. Jag menar vi jobbar ännu mer alla tre och äm, har ännu fler åtaganden som vi vill ta oss an. Så att äm, vi har suttit ner, diskuterat, vändigt och vridigt och försökt hitta hur vi ska äm, få in eskapisterna i vardagen, i framtiden. Och det börjar bli svårare med tanke på hur långa de här avsnitten är och inspelningarna är ju i regel lite längre än vad det slutgiltiga avsnittet sen är. Så vi har bestämt att vi ska börja runda av den här podcasten. Men inte direkt för det vore väldigt synd att bara stanna helt plötsligt utan vi har kommit överens om att 100. det är ett väldigt runt och fint nummer. Så vi kommer att fortsätta till nummer hundra och göra något lite extra speciellt där. Vad? Hur? Det är vi inte helt säkra på ännu och det vore väl tråkigt om jag satt och avslöjade allting här och nu. Men för alla som sitter och blir nervösa av det här och visserligen har ett par avsnitt kvar att se fram emot kommer vi att sluta podda överhuvudtaget. Absolut inte. Men eh, vi har lite andra idéer och tankar om både podcastformat och eh, programidéer som vi skulle vilja prova på att göra. Och eskapisterna har växt upp till en väldigt stor bäst att eh, ta sig an så eh, det kan vara dags att eh, börja förbereda för någonting nytt. Mm, det, det är ju så att sådana här projekt de tar ju verkligen sin ringa tid så är det ju och speciellt när de växer upp som, som ju den här podcasten verkligen har gjort under de här snart två åren så det är som du säger det är en, en bäst som är ganska mäktiga att tyla verkligen och därför så känns det ändå samtidigt också som att det, det kan vara bra att få sätta den på sin plats och så börjar man blicka framåt och, och kanske hittar lite nya vägar att gå vid. Så det ska bli spännande samtidigt också för man har ju fått lära sig väldigt mycket av att få göra en sån här grej och det har varit väldigt roligt och spännande på resan hit. Ja men visst har det ju varit det och eh, även om jag inte har varit med fullt lika länge som eh, ni två grabbar har så eh, har jag uppskattat det här väldigt mycket och det har varit spännande att sätta sig in i den här podcastmiljön och eh, lära känna det här formatet lite bättre. Men eh, samtidigt så eh, blir det ju gärna så när en podcast håller på ett, ett längre tid. Också att det, det faller i trädet, lite grann. Att eh, man använder samma format. Och eh, det blir inte riktigt samma sak efter ett tag. Och man har en vilja att vilja eh, förnya sig och testa någonting annat. Några nya grepp och sådant. Och eh, det är väl här vi är som en eh, treenighet just nu. Att eh, det är dags att, att testa nya vägar och eh, prova på någonting annat i podcastsammanhang. Och mm. ja, och se hur det fungerar. Och jag tycker det ska bli jättespännande att se vad vi tre kan hitta på i framtiden. För um, möjligheterna är jättemånga och det är bara fantasin som sätter gränserna. Samtidigt så har jag ju ett litet kärleksfullt förhållande till den här podden. Och um, tycker att den är värd att avsluta på ett riktigt bra och värdigt sätt. Så um, vi ska sätta ihop en riktigt bra uppsättning med sista filmer att ta oss an. Och så kommer det att bli en ny och spännande resa- mot helt nya och intressanta mål. Mm, definitivt. Var det är Precis vad det kommer att bli. Absolut. Det, det känns bara spännande- att få försöka kanske vidareutveckla- Digital Escape lite grann- och podcasten- och, och se var vi går härnäst. Och jag hoppas att alla lyssnare- hänger med på den resan- och tycker att det, det låter lika spännande- att få mm. testa och lyssna på- på något helt annat Ja förhoppningsvis så är man ju så van vid våra röster nu Så att det känns så gemütligt och mysigt så att man vill inte lämna den stora familjefamnen <laughs> Sen är det ju inte så att vi kommer att sluta recensera saker i poddform För det är ju ett av våra favoritformat om vi säger så Vi har mm. hållit på med det i två år nu Så det skulle vara väldigt konstigt att bara släppa det men vi har ju också haft idéer som vi har varit inne och nosat lite på. Bland annat vår lilla Halloween-special som vi la ut i samband med vårt avsnitt med Ghostbusters. Det är ju en väg som vi kan gå och någonting nytt som vi kan prova att experimentera med. Vi har andra idéer också, men vi får se vilken väg vi väljer att gå helt enkelt. Möjlighet och möjlighet och möjligheter. möjligheter, möjligheter. Det här är en spännande tid vi har framför oss tror jag. Mm, att det är. Men tills de här ä, omvälvande förändringarna träder i kraft så lovar vi att ä, den 5 februari så återvänder eskapisterna för att fortsätta ett tag till. Och jag hoppas att alla vill komma och följa med på den resan för ä, det kommer att bli en spännande vår, det är jag helt övertygad om. Och jag är tacksam för att både du Thomas och du Parvo har valt att följa med på den här resan för bättre resesällskap kan jag inte tänka mig. Nej det är samma Danny. Det här har varit eh, riktigt angenämt att eh, få sitta och prata lite film och få lära känna er lite bättre också. Det, ja det har varit mig ett riktigt sant nöje. Mm, jo, men det som sagt det känns som att man har skapat sig en liten, en liten familj här <laughs> med, med er två. Så att det har varit extremt trevligt verkligen. Väldigt roligt att få sitta och faktiskt diskutera filmen på det här viset. För det, det är ingenting som jag riktigt gör till den här graden med några av mina vänner här som jag har i närheten. Så det, det har varit uppfriskande. Och nu tycker jag att vi förtjänar ett par veckors vila och återhämtning. Men som sagt, vi återvänder snart igen. Men tills dess önskar vi er alla ett riktigt gott nytt år. Ha det så bra och vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Och jag heter Pavo Hemmingsson. Det här var är